Prefazione. Emile Coué nacque a Troyes, nella Ube, in Francia, nel 1857 da famiglia modesta. Ciò non gli impedì, però, di compiere un corso regolare di studi e di laurearsi in lettere, per poi dedicarsi, mosso dalla sua passione per la chimica, allo studio delle scienze, nelle quali poté anche laurearsi dopo diverse difficoltà, costretto da esigenze economiche a lavorare in una farmacia. Egli seppe passare, grazie al suo acuto spirito di osservazione, dall'analisi chimica all'analisi psichica. Nel corso di questa esperienza ebbe modo di osservare una serie di cose che gli permisero di intuire le potenzialità del pensiero della mente, l'azione capricciosa dei medicamenti che doveva preparare per gli ammalati, l'efficacia di una sua parola detta nel modo giusto nell'atto di consegnare una medicina la guarigione di un male ribelle attraverso le gocce di blu di metilene o le pillole di mica panis palline di pane. Egli riconobbe nel pensiero umano la forza di plasmare il corpo fisico, in perfetto accordo con il pensiero filosofico indiano, per il quale l'attitudine della mente è il grande segreto, il grande mistero e il maggiore fattore della vita umana. Il suo incontro con l'Iebea Olt e Berneim, i maestri della scuola psicologica di Nancy, Avvenuto nel 1885, contribuì ad imprimere una nuova direzione al corso della sua vita. Liebeault, per primo, aveva messo chiaramente in rilievo il fenomeno della suggestione. Bernheim, suo discepolo e teorico, aveva diffuso nel mondo le idee del maestro. Coué, dopo aver seguito le esperienze di Liebeault, iniziò a studiare e a praticare la suggestione ma il suo temperamento positivo e concreto non poté contentarsi di quelle esperienze fatte senza metodo e capì che era necessario risalire alle vere cause psicologiche dei fenomeni, per poterli dirigere e dominare. Egli intuì che ciò che determinava l'azione capricciosa dei medicinali, delle suggestioni e degli effetti panacea poteva essere solo l'immaginazione del malato, ed intravide, quindi, come la stessa immaginazione metodicamente diretta con graduali esperienze, avrebbe potuto sviluppare le più singolari attività. La felice intuizione del professor Cowe sta appunto in questo, non è la volontà che può mettere in moto le enormi forze subcoscienti che sono dentro di noi, ma la nostra immaginazione. Ma Cowe scoprì un altro fatto con le sue acute osservazioni, la passività. L'incapacità di resistenza manifestata dal soggetto suggestionato o ipnotizzato non era la conseguenza della lotta tra lui e il suggestionatore, come tutti i praticanti hanno ritenuto finora, ma doveva essere la conseguenza della lotta tra l'immaginazione e la volontà del soggetto, e scoprì che, in questa lotta, la volontà soccombeva sempre, senza nessuna eccezione. Anche nella vita ordinaria, del resto, Possiamo osservare in ogni istante questa lotta e la medesima sconfitta della volontà. Se soffriamo d'insonnia, il pensiero di non poter dormire e lo sforzo per riuscivi, ricorso alla volontà, ci renderà più agitati, più nervosi, allontanando sempre più il sonno desiderato. Se noi invece ricorreremo all'immaginazione, ripetendoci dolcemente, io dormo, ora dormo, io posso dormire eccetera il sonno non tarderà a calare sulle nostre palpebre. È da questa importante scoperta che il professor Charles Baudouin dell'Università di Ginevra, discepolo di Coué, ha tratto la legge dello sforzo convertito, quando un'idea si è impadronita della nostra mente al punto da farne sprigionare una suggestione, tutti gli sforzi coscienti fatti per resistere a questa suggestione non servono che a rafforzarla. Ma questa attività che agisce inconsciamente con una forza incalcolabile può agire in noi tanto per il bene quanto per il male, è necessario quindi rendersene padroni e saperla gestire. Essa è come un torrente che tutto travolge nel suo passaggio, ma che, arginato, diventa sorgente di forze e di luce. Il dramma, la lotta avvengono dentro il soggetto, tra la sua volontà e la sua immaginazione e il conflitto termina sempre col trionfo di quest'ultima. È con un senso di orgoglio che Cowe ripete ai suoi malati, non sono che un maestro che vi insegna il modo di utilizzare le grandi forze che sono dentro ciascuno di noi. E il fatto che una disciplina metodica permetta l'educazione di queste grandi forze, conduce il paziente a fare a meno del terapeuta, il che implica oltre alla sparizione dei disturbi fisici, la riacquisizione della fiducia in se stesso e della volontà anche da parte di chi è abullico. L'altra legge importante formulata dal professor Baudin è quella della finalità subconsciente, per la quale, in ogni suggestione, dopo che si è pensato al fine che si deve ottenere, il subcosciente si incarica di trovare da sé i mezzi per realizzarlo. Come dice il dottor Larson. Il nostro subcosciente è così costituito che riproduce nel corpo fisico tutte le impressioni ricevute dalla mente. Ne segue che, se noi ci suggeriremo con la volontà cosciente il ritorno allo stato normale di un organo che funziona male, il subcosciente scogiterà da sé, senza bisogno di istruzioni altrui, il lavoro fisiologico necessario per ottenerlo. Da queste due leggi deriva, quindi, che non è la nostra volontà che ottiene l'eliminazione vera e propria dei nostri difetti, essa ha un compito che sembra più modesto, ma che, in realtà, è ben più importante, quello di dare, quasi con dolcezza, l'indicazione dello scopo che si desidera conseguire. Essa deve comportarsi come l'intelligente ingegnere che stabilisce il piano di lavoro che il solerte imprenditore, ossia il subcosciente, dovrà poi eseguire. Questo duplice lavoro della volontà cosciente e delle forze subcoscienti è ben sintetizzato nel motto, vis nulla, visio tota, Voluntas sindicat nessuno sforzo, ma chiara visione di quanto si vuole ottenere secondo le indicazioni della volontà. Ma una delle deduzioni più straordinarie del professor Cowe è quella che la suggestione può agire anche sulle malattie organiche e non soltanto su quelle funzionali. Anzi. Cohen non esitò a dire che egli preferiva avere a che fare con disturbi organici piuttosto che con casi di isterismo, poiché quando il disturbo organico è guarito esso è guarito, mentre un isterico appena guarisce da un malanno ne determina un altro. È noto che la suggestione agisce per mezzo del sistema nervoso, il quale domina tutto il corpo, avviluppando ogni nostro organo, ghiandola e cellula e, quindi, Gli ordini dati alla mente devono poter raggiungere tutti gli organi ed influire su di essi. La guarigione delle verruche, porri, per mezzo della suggestione, così comune in certi paesi, potrà anche sembrare banale, ma è ricca di insegnamenti. I nervi vasomotori, sotto l'influenza della mente, contraggono i vasi capillari ed arrestano la circolazione, se quest'azione viene esercitata con sufficiente costanza, si ottiene l'ostruzione. Le cellule parassitaride deperiscono, si seccano e la verruca cade. Si può quindi pensare che quanto si applica all'innocuo porro, può applicarsi ai casi, ben più importanti, dei tumori, come è mostrato dalla casistica citata in questo libro. Ma come applicare, come fruire dei benefici del metodo Coway? Forse tutto il difficile sta qui. Il professor Cowe fa eseguire ai suoi pazienti delle esperienze preliminari, cadere in avanti, indietro, congiungere le mani eccetera, come è indicato nel testo. Egli dice che queste esperienze non sono indispensabili, ma utilissime per comprendere il meccanismo della suggestione, però non consiglia di farle da soli, perché se non sono eseguite a dovere non riescono, e ciò può determinare la perdita di fiducia in se stessi. Pare che i soggetti meglio disposti ad approfittare degli insegnamenti di Cowe siano i fanciulli e le persone semplici, è più difficile per coloro che già ricurvi sotto il peso di argomentazioni di ogni tipo, acquisite con lo studio. Il metodo migliore di applicazione è ben esposto da Alice Baird, nella casa, così poco nota della nostra vita, non nel sottosuolo come molti credono ma in stanze lontane che noi visitiamo raramente dimora un essere misterioso, metà genio, poiché può compiere cose meravigliose, e metà schiavo, poiché realizza, senza opposizione, ciascun pensiero e ciascuna indicazione che noi gli facciamo pervenire. È il nostro io secondo, l'incosciente, di fronte all'io primo, cosciente. Ma sia che gli parliate in tono cortese sia in tono protettore, basta fargli pervenire i vostri pensieri per vederli in poco tempo ed in modo meraviglioso, divenire realtà. Questo io secondo non dorme mai e si occupa di tutto ciò che l'io primo gli propone. Egli è il guardiano della nostra memoria, ed appena noi gli chiediamo qualche cosa che la memoria ha messo da parte, egli la ritrova senza il minimo sforzo. Ma egli dimora in stanze così lontane che è difficile mettersi in rapporto con lui e comunicargli ciò di cui abbiamo bisogno. Pare che i momenti migliori siano quelli in cui il nostro io primo non è in servizio, il momento in cui sta per addormentarsi ed il momento che segue immediatamente il risveglio. È in queste fasi che l'io secondo è più disposto ad ascoltare, ed è allora che bisogna inviargli i pensieri che devono essere realizzati, ma bisogna fare molta attenzione al tono di voce con cui gli si parla, non bisogna dargli degli ordini, poiché, ricorderete, egli è un genio non bisogna pregare troppo poiché egli è anche uno schiavo. Il miglior modo è quello di comunicargli i nostri pensieri a voce bassa, quasi mormorando, senza nessuno sforzo e con piena fiducia. Un'altra cosa da tenere presente è che l'io secondo ama sentir ripetere le parole e, di conseguenza, i pensieri che stanno dietro le parole, ama sentirli ripetere più e più volte, fino a venti volte. La parola d'ordine, dunque, per entrare nel giardino della felicità, da ripetersi venti volte, mattina e sera e, ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio. Per quanto le idee del professor Kowe si siano rapidamente diffuse in Francia, nel Belgio, in Inghilterra e in America, le teorie della nuova scuola di Nancy non sono ancora molto note al grande pubblico scientifico, perché Kowe e i suoi discepoli si sono dedicati anima e corpo alla pratica, lasciando che altri pensassero a dedurre dal loro lavoro le leggi e le teorie che lo regolano. Tutta l'opera scritta del Cowe si limita alla conferenza di cui è oggetto questo libro e a pochi altri scritti apparsi sul bulletin della Société Lorraine de Psychologie Applique, di cui egli era direttore. I suoi allievi, soprattutto M.Me e Emilie Leon, hanno raccolto con cura pensieri e consigli da lui pronunciati, molti dei. Quali fanno parte di questo libro? Ma come il ebbe ebbe in Berneim il discepolo che divulgò le sue idee e le sue teorie, così il Cowey ha trovato nel discepolo Baudouin, dell'Università di Ginevra, il divulgatore delle teorie e delle leggi che reggono il suo metodo. In un interessante articolo, Les Idees Nouvelles de la Suggestion, apparso in Scientia, Zanichelli, Bologna, 1921. Baudouin ha scagionato il maestro dall'accusa e mossegli dai fautori della persuasione Dubois di Berna e de Gerine di Parigi, e dagli psicoanalisti tedeschi, capitanati da Freud. I primi, con la persuasione, si rivolgevano all'intelligenza e alla volontà, coscienti, del soggetto e rimproveravano al metodo Cowey di coltivare, con la suggestione subconsciente, l'automatismo e la dissociazione mentale. I secondi gli rimproveravano di far sprofondare sempre più nel subconscio i sentimenti e i pensieri repressi che dovrebbero invece essere fatti affiorare alla coscienza ma il professor kouwe non si stancava di ripetere che non era lui che operava la guarigione che egli non faceva che insegnare ai suoi malati il modo di servirsi delle forze dello spirito che sono dentro ciascuno di noi ridonando oltre alla salute fisica la fiducia in se stessi anche agli abulici E questo sembra proprio il contrario dell'automatismo che gli si rimproverò. Il subconsciente, scrisse inoltre il professor Baudouin, non è un lavoratore che compia macchinalmente dei gesti abituali, è invece un operaio intelligente che porta in esecuzione il piano che la coscienza gli ha suggerito. Così, in virtù della legge di finalità subconsciente, non c'è bisogno di rivolgersi imperativamente ai vari sintomi per farli scomparire il che potrebbe in realtà riseppellirli più profondamente o farli uscire da qualche altra parte, ma, posto al subconscio il fine da raggiungere, pensa esso ad escogitare il lavoro fisiologico necessario, senza dar quindi origine ad altre repressioni. Il metodo Kowe ebbe il grande merito di ottenere dei risultati non solo nel campo fisico, ma anche in quello morale, in psicologia, in sociologia e in modo speciale nelle pratiche educative rivolte ai fanciulli. In conclusione, il nome di Cowher resta legato, nella storia della psicoterapia, a tre principali criteri da lui affermati, 1, la suggestione non è soggezione della volontà di qualcuno alla volontà di un altro, ma è realizzazione subcosciente del proprio pensiero, 2, la volontà, fatto autocosciente non ha che la semplice funzione di impulso direttivo nelle realizzazioni intraindividuali, mentre l'immaginazione e il pensiero sono i fattori che scatenano il riflesso realizzatore. 3. Con una tecnica psicologica semplicissima, senza occultismi, possiamo provocare in noi stessi, col nostro pensiero, realizzazioni benefiche alla nostra salute e al nostro carattere. Emile Cowell morì a Nancy nel 1926 nella casa che aveva trasformato in centro di studio e di esperienze a conferma delle sue teorie. Da allora la psicoterapia e la psicologia hanno fatto grandi progressi, ma il pensiero e l'opera di Coway non possono essere dimenticati, come fonte dalla quale gli studi più recenti hanno tratto materie di discussione e incitamento alla ricerca. Dominare se stessi. Suggestione, più precisamente è l'argomento della Nuovo. Ma però altri vecchio quanto dell'autosuggestione è per certi aspetti il mondo. È nuovo nel senso che fino ad oggi è stato studiato in modo sbagliato e, di conseguenza, mal conosciuto. È vecchio perché risale all'apparire dell'uomo sulla terra. L'autosuggestione è uno strumento che noi possediamo dalla nascita e questo strumento, o meglio questa forza, è dotata di una potenza inaudita, incalcolabile che, secondo le circostanze produce i migliori o i peggiori effetti. La conoscenza di questa forza è utile a ciascuno di noi, ma in particolare è indispensabile ai medici, ai magistrati, agli avvocati e agli educatori. Quando si è in grado di metterla in pratica in modo cosciente, si evita anzitutto di provocare negli altri autosuggestioni cattive, le cui conseguenze possono essere disastrose, e inoltre se ne provocano coscientemente di buone che riportano la salute fisica nei malati e la salute morale nei neuropatici e nei fuorviati, che sono vittime incoscienti di autosuggestioni anteriori, ed avviano sulla buona strada spiriti che avevano tendenza a mettersi su quella cattiva. L'essere cosciente e l'essere incosciente. Per ben comprendere i fenomeni della suggestione e per conoscere natura e meccanismi dell'autosuggestione, è necessario sapere che esistono in ciascuno di noi due individui assolutamente distinti l'uno dall'altro. Entrambi sono intelligenti, ma, mentre l'uno è cosciente, l'altro è incosciente, e per questa sua peculiare natura, l'esistenza del secondo individuo passa generalmente inavvertita. Tuttavia, questa esistenza è facile da constatare. Ad esempio attraverso l'osservazione di alcuni fenomeni, tutti conoscono il sonnambulismo, tutti sanno che una sonnambulo si alza di notte, senza svegliarsi, esce dalla stanza dopo essersi vestito o meno, scende le scale, attraversa corridoi e, dopo aver eseguito alcune azioni o aver portato a termine un determinato lavoro, ritorna nella stanza, Si ricorica e l'indomani si stupisce enormemente quando si accorge che il lavoro che egli aveva lasciato sospeso il giorno prima è compiuto. E tuttavia è lui che lo ha fatto, anche se non ne sa nulla. A quale forza ha ubbidito il suo corpo, se non ad una forza incosciente, al suo essere incosciente. Consideriamo ora il caso di un alcolizzato, colpito da delirium tremens. Quasi preso da un eccesso di demenza, afferra un'arma qualsiasi coltello, martello, accetta e colpisce, colpisce furiosamente quelli che hanno la disgrazia di essergli vicini. Quando, terminato l'eccesso, l'individuo rientra in sé, contempla con orrore la scena di carneficina che si offre al suo sguardo, ignorando che lui stesso ne è l'autore. Anche in questo caso non è l'incosciente che ha trascinato questo infelice? Se paragoniamo l'essere cosciente all'essere incosciente, constatiamo che mentre il cosciente è dotato spesso di una labile memoria, l'incosciente al contrario è provvisto di una memoria straordinaria, impeccabile, che registra a nostra insaputa i minimi avvenimenti, i minimi fatti della nostra esistenza. Ed inoltre esso è credulo e accetta, senza ragionare, tutto quello che gli si dice. E poiché è lui che presiede al funzionamento di tutti i nostri organi per mezzo del cervello, Avviene un fatto che sembrerà piuttosto paradossale: se egli crede che questo o quell'organo funzioni bene, esso funzionerà realmente bene, se al contrario ritiene che funzioni male, quell'organo, in realtà, funzionerà male. P. Non soltanto l'incosciente presiede alle funzioni del nostro organismo, ma presiede anche al compiersi di tutte le nostre azioni, qualunque esse siano. È lui che noi chiamiamo immaginazione che, Contrariamente a quanto è generalmente ammesso, ci fa sempre agire anche e soprattutto contro la nostra volontà, quando vi sia antagonismo fra queste due forze. Volontà e immaginazione. E sfogliamo un dizionario e cerchiamo il significato del vocabolo volontà, ci imbattiamo in una definizione simile alla seguente, facoltà di determinarsi liberamente a certi atti. Noi accettiamo questa definizione come vera, inattaccabile. Ora nulla è più erronea. Questa volontà che noi rivendichiamo così fieramente cede sempre il passo all'immaginazione. È una regola assoluta, che non soffre nessuna eccezione. Per convincervene, aprite gli occhi, guardatevi attorno e cercate di comprendere quanto vedete. Vi renderete conto che ciò che dico non è una teoria campata in aria, frutto di un cervello malato ma la semplice espressione di ciò che è. Supponiamo di porre sul suolo un asse lunga 10 metri e larga 25 centimetri, tutti saranno capaci di percorrerla da un capo all'altro senza mettere il piede fuori di essa. Cambiamo le condizioni dell'esperimento e supponiamo che l'asse sia posta all'altezza delle torri d'una cattedrale, chi mai sarà capace di avanzare d'un solo metro per questo stretto cammino? Forse voi? No, senza alcun dubbio. Appena fatti due passi vi mettereste a tremare e, malgrado tutti gli sforzi della vostra volontà, cadreste. Perché non cadete se l'asse è posta sul suolo e perché cadete se essa è sollevata. Semplicemente perché nel primo caso voi immaginate che sia semplice percorrerla tutta, mentre nel secondo immaginate di non poter farlo. Per quanto la vostra volontà di avanzare sia forte, se immaginate di non poterlo fare, sarete nell'impossibilità assoluta di farlo. Se alcuni individui sono capaci di compiere quest'azione è perché immaginano di poterla compiere. La vertigine non ha altra causa se non l'immaginazione che noi creiamo di dover cadere, questa immagine si trasforma immediatamente in atto, malgrado tutti i nostri sforzi di volontà, anzi, lo fa tanto più rapidamente quanto più i nostri sforzi sono violenti. Consideriamo una persona che soffre di se essa non farà sforzi per dormire, rimarrà tranquilla nel suo letto. Se, al contrario, vuole dormire, quanti più sforzi farà, più si ecciterà. Non avete mai notato che quanto più tentate di ricordare il nome di una. S, persona che credete di aver dimenticato tanto più esso vi sfugge, fino al momento in cui, sostituendo nel vostro cervello l'idea con un'altra qualsiasi, vi si ripresenta spontaneo senza il minimo sforzo. Quelli che sanno andare in bicicletta ricordino le loro prime prove, quando erano per strada, attaccati al manubrio nel timore di cadere. D'un tratto, scorgendo in mezzo alla strada un semplice ciottolo, essi cercavano di evitare l'ostacolo, ma, più si sforzavano di evitarlo, più si dirigevano dritti verso di esso. A chi non è successo di doversi trattenere dal ridere invece il riso scoppiava più violento quanto maggiori erano gli sforzi per reprimerlo. Che cosa diceva il vostro intelletto in queste differenti circostanze? Vorrei non cadere, ma non posso impedirmelo, vorrei evitare l'ostacolo, ma non lo posso fare, vorrei trattenere il riso, ma non ci riesco. Come si vede, in tutti questi conflitti è sempre l'immaginazione che vince sulla volontà. Senza alcuna eccezione. Nello stesso ordine di idee, noi vediamo che un capitano che si precipita in avanti, alla testa delle sue truppe, le trascina sempre con sé, mentre il grido si salvi chi può determina quasi fatalmente la sconfitta. Perché? Perché, nel primo caso gli uomini immaginano di dover procedere e, nel secondo, immaginano di essere già vinti e di dover fuggire per sottrarsi alla morte. Panurge non ignorava il contagio dell'esempio, cioè la forza dell'immaginazione, quando, per vendicarsi del mercante con cui navigava, gli comperava il montone più grosso e lo gettava in mare, sicuro in anticipo che tutto il gregge lo avrebbe seguito, come infatti accadde. Noi uomini somigliamo più o meno alle pecore e, anche contro la nostra volontà, seguiamo irresistibilmente l'esempio altrui, immaginando di non poter fare altrimenti. Potrei citare mille altri esempi, ma temo di annoiarvi. Non posso tuttavia passare sotto silenzio un fatto che mostra l'enorme potenza dell'immaginazione o, in altre parole, dell'incosciente in lotta contro la volontà. Esistono ubriachi che vorrebbero smettere di bere, ma sono incapaci di questa rinuncia. Interrogateli vi risponderanno con piena sincerità che desidererebbero essere sobri, che il vino li disgusta, malgrado la loro volontà. Ugualmente alcuni delinquenti commettono delitti loro malgrado e quando gli si chiede il motivo del loro agire rispondono, non ho potuto trattenermi. Mi sono sentito trascinare, era più forte di me. L'ubriaco e il delinquente dicono la verità, sono costretti a fare quanto hanno fatto, per la sola ragione che si immaginano di non poter agire diversamente. Ed ecco che noi, così fieri della nostra volontà, che crediamo di compiere liberamente ogni nostra azione, non siamo in realtà se non delle marionette, di cui la nostra immaginazione tiene tutti i fili, noi non smettiamo d'essere delle marionette se non quando abbiamo imparato a guidare quest'ultima. Suggestione e autosuggestione. A quanto precede possiamo paragonare l'immaginazione ad un torrente che travolge fatalmente il disgraziato che vi cade dentro, malgrado la sua volontà di raggiungere la riva. È un torrente che sembra indomabile, tuttavia, se usate i mezzi opportuni, lo distoglierete dal suo corso, lo condurrete all'officina e la trasformerete la sua forza in movimento, calore ed elettricità. Possiamo paragonare l'immaginazione, la pazza di casa, come si è voluto chiamarla, ad un cavallo selvaggio che non ha né briglia né redini. Che può fare il cavaliere che lo monta se non lasciarsi andare dove al cavallo piaccia condurlo? Spesso se quest'ultimo si infuria, la corsa finisce nel fosso. Ma se il cavaliere mette le redini al cavallo, le parti si invertono. Non è più l'animale che va dove vuole, è il cavaliere che lo dirige per la via che desidera. Ora che ci siamo resi conto della forza enorme di cui è dotato l'essere incosciente o immaginativo, vi mostrerò che quest'essere, giudicato indomabile, può essere invece facilmente sottomesso. Così come è possibile controllare il torrente o il cavallo selvaggio. Ma, prima di procedere, è necessario definire con esattezza due parole che vengono usate di frequente, senza che esse siano sempre ben comprese: suggestione ed autosuggestione. Che cosa è dunque la suggestione? La si può definire l'atto di imporre un'idea al cervello d'una persona. Una tale azione esiste in realtà? Per essere esatti, no. La suggestione non esiste di fatto per se stessa, non esiste e non può esistere se non ha la condizione, sine qua non, di trasformarsi in autosuggestione. L'autosuggestione può essere definita come l'atto di piantare un'idea in se stessi per mezzo di se stessi. Voi potete suggerire ad uno una cosa, se il suo incosciente non accetta la suggestione, se non la digerisce, per così dire, per trasformarla in autosuggestione. Essa non produce nessun effetto. Mi è capitato, talvolta, di suggerire una cosa più o meno futile a soggetti obbedientissimi e di vedere la mia suggestione senza risultato. La ragione era che l'incosciente di quei soggetti si era rifiutato di accettarla e non l'aveva perciò trasformata in. D. Autosuggestione, come si usa all'autosuggestione. Torno al punto in cui dicevo che noi possiamo domare e condurre la nostra immaginazione come si doma un torrente o un cavallo selvaggio. Per realizzare questo scopo basta sapere che ciò è possibile, cosa che quasi tutti ignorano, e poi conoscere il mezzo con cui realizzarlo. Ebbene, questo mezzo è semplicissimo, è quello che, senza volerlo, senza saperlo, in maniera assolutamente incosciente da parte nostra, noi impieghiamo tutti i giorni, da quando siamo al mondo, ma che per nostra sventura impieghiamo spesso male per il nostro maggior danno. Questo mezzo è l'autosuggestione. Mentre in genere ci si autosuggestiona inconsciamente, basta imparare ad autosuggestionarsi coscientemente. Come? Anzitutto ponderando bene con la ragione le cose che formeranno l'oggetto dell'autosuggestione e, a seconda che la ragione risponda sì o no ripetendoci parecchie volte, senza pensare ad altro, questo viene o questo se ne va, questo sarà o questo non sarà eccetera. Se l'incosciente accetta tale suggestione, se esso si autosuggestiona, si vedranno la cosa o le cose realizzarsi a poco a poco completamente. Così compresa, l'autosuggestione non è che l'ipnotismo, quale io l'intendo e definisco come segue influenza dell'immaginazione sull'essere morale e sull'essere fisico dell'uomo. Ora, questa influenza è negabile. Se persuadete voi stessi che potete fare una cosa qualsiasi, purché sia possibile, voi la farete per quanto difficile essa sia. Se, al contrario, vi immaginate di non poter fare la cosa più semplice del mondo, vi sarà impossibile farla, e le colline diventeranno per voi montagne inaccessibili. Questo è il caso dei nevrastenici, i quali, giudicandosi incapaci del minimo sforzo, si trovano spesso nell'impossibilità di fare sia pure pochi passi, senza sentirsi estremamente affaticati. Ugualmente, basta pensare che un dolore se ne va, per sentirlo scomparire a poco a poco, al contrario, basta pensare che si soffre, per avvertire immediatamente sofferenza. Conosco molti che predicono che avranno l'emicrania nel tal giorno, in tali circostanze, ed in realtà, nel giorno indicato e nelle circostanze precisate, essi la risentono. Si sono essi stessi causati il male, come altri invece se ne guariscono con l'autosuggestione cosciente. R. So che generalmente si è giudicati pazzi se si osa emettere idee fuori dell'abitudine comune. Ebbene, a rischio d'essere preso per pazzo. Vi dirò che, se molte persone sono ammalate sia moralmente che fisicamente, è perché immaginano di essere malate, sia nel morale che nel fisico, se qualcuno è paralitico, senza che vi sia in lui nessuna lesione, è perché immagina di essere paralizzato, ed è tra queste persone che si producono le guarigioni più straordinarie. Se altri sono felici o infelici è perché immaginano di essere felici o infelici, poiché due individui. Posti esattamente nelle stesse condizioni, possono trovarsi l'uno completamente felice, l'altro assolutamente infelice. La nevrastenia, la balbuzie, le fobie, la kleptomania, certe paralisi, nevralgie eccetera, non sono se non il risultato di un'autosuggestione incosciente, cioè il risultato dell'azione dell'incosciente sull'essere fisico o morale. Ma se il nostro incosciente è l'origine di molti dei nostri mali, può determinare anche la guarigione delle nostre infermità fisiche e morali. Può non soltanto riparare il male da esso arrecato, ma guarire malattie reali, talmente grande è il suo potere sul nostro organismo. Isolatevi in una stanza, sedetevi comodamente, chiudete gli occhi per evitare ogni distrazione e pensate esclusivamente, per qualche istante, la tal cosa sta per scomparire, la tal cosa sta per venire. Se avete eseguito realmente l'autosuggestione, cioè se il vostro incosciente ha fatto sua l'idea che gli avete offerto, vi stupirete nel veder prodursi quanto avete pensato. È interessante notare che è proprietà speciale delle idee autosuggerite di esistere in noi a nostra insaputa e noi non possiamo sapere che esse vi esistono se non attraverso gli effetti da esse prodotti. Ma soprattutto è essenziale che la volontà non intervenga nella pratica dell'autosuggestione poiché se non è in accordo con l'immaginazione, se si pensa voglio che la tal cosa avvenga, e allo stesso tempo l'immaginazione dice tu lo vuoi ma ciò non avverrà, non soltanto non si ottiene ciò che si vuole, ma, anzi, si ottiene esattamente il contrario. Questa osservazione è fondamentale e spiega perché i risultati sono così poco soddisfacenti quando, nella cura delle affezioni morali, ci si sforza di operare la rieducazione della volontà. Dobbiamo rivolgere le nostre attenzioni all'educazione dell'immaginazione, ed è grazie a questa sfumatura che il mio metodo è spesso riuscito là dove altri non hanno ottenuto alcun esito. Dalle numerose esperienze che compio quotidianamente da vent'anni e che ho osservato con attenzione minuziosa, ho potuto trarre le conclusioni seguenti, sintetizzate sotto forma di leggi. 1. Quando la volontà e l'immaginazione sono in conflitto vince sempre l'immaginazione, senza nessuna eccezione. 2. Nel contrasto tra volontà e immaginazione, la forza dell'immaginazione è in ragione diretta del quadrato della volontà. 3. Quando la volontà e l'immaginazione sono d'accordo, l'una non si aggiunge all'altra, ma si moltiplica con l'altra. 4. L'immaginazione può essere educata. Le espressioni in ragione diretta del quadrato della volontà e si moltiplica non sono rigorose, sono semplicemente figure destinate a far comprendere meglio il mio pensiero. Da quanto ho detto sembrerebbe che nessuno si dovrebbe mai ammalare. Il che è vero. Ogni infermità, quale essa sia, può cedere all'autosuggestione. La mia affermazione non vi sembrerà poi tanto temeraria se cogliete una semplice sfumatura. Io non dico cede sempre ma può cedere. Il che è differente. Per poter praticare l'autosuggestione cosciente bisogna apprenderne il metodo, così come accade quando si impara a leggere o a scrivere, a danzare, a suonare, eccetera. L'autosuggestione è, come ho detto, uno strumento che portiamo con noi dalla nascita e con cui giochiamo inconscientemente tutta la vita, come un bambino con il suo balocco. Ma è uno strumento potenzialmente pericoloso. Può ferirvi, uccidervi anche. Se l'utilizzate imprudentemente e incoscientemente, vi salva, al contrario, quando siete in grado di farne un uso cosciente. Si può dire dell'autosuggestione ciò che Edipo diceva della lingua, è la migliore e nel tempo stesso la peggior cosa del mondo. Vi indicherò, ora, come fare perché tutti possano risentire dell'azione benefica dell'autosuggestione applicata in modo cosciente. E dicendo tutti esagero un poco poiché esistono due classi di persone in cui è difficile provocare l'autosuggestione cosciente, i deficienti, che non sono in grado di comprendere quello che dite loro, e le persone che non vogliono comprendere. Insegnare ad autosuggestionarsi. L principio del metodo si riassume nelle seguenti parole, non si può pensare a due cose contemporaneamente, cioè due idee non possono sovrapporsi, possono, al più, mettersi vicine rimanendo distinte nel nostro spirito. Ogni pensiero che occupi esclusivamente la nostra mente diventa vero per noi ed ha la tendenza a trasformarsi in atto. Dunque, se riuscite a far pensare ad un ammalato che la sua sofferenza sparisce, essa sparirà. Se riuscite a far pensare ad un kleptomane che non ruberà più, egli non ruberà più, eccetera. Basta, mediante una serie di esperienze appropriate e graduali. Insegnare al soggetto l abici del pensare cosciente. Vi indico ora la serie di esperienze, chi segue alla lettera il percorso otterrà, senza alcun dubbio, un buon risultato, tutti tranne le due categorie di persone prima indicate. I, prima esperienza, preparatoria. Pregare il soggetto di rimanere ritto, con il corpo rigido come una barra di ferro, i piedi giunti da una estremità all'altra, e le caviglie sciolte come se fossero due cerniere, dirgli di considerarsi come un asse che abbia i suoi cardini alla base e che sia in equilibrio, ritta sul suolo, fargli notare che se si spinge leggermente l'asse da un lato e dall'altro, essa cade, come una massa inerte, senza alcuna resistenza, dal lato verso cui la si spinge, avvisarlo che lo tirerete all'indietro per le spalle e raccomandargli di lasciarsi cadere tra le vostre braccia, senza opporre la minima resistenza girando sulle sue caviglie che funzioneranno da cerniere lasciando cioè le piante dei piedi inchiodate sul suolo tirarlo allora all'indietro per le spalle e se l'esperienza non riesce ricominciare finché sia riuscita o quasi seconda esperienza spiegare d'apprime al soggetto che per mostrargli l'azione dell'immaginazione su noi stessi lo pregherete di lì a poco di pensare cado all'indietro cado all'indietro cado all'indietro eccetera e che egli non deve avere se non questo pensiero nella mente, non deve chiedersi se cadrà o no, se cadendo può farsi del male eccetera, che non deve, per compiacervi, cadere intenzionalmente all'indietro, ma che, però, se avverte qualcosa che lo attira, non deve resistere, ma obbedire all'attrazione avvertita. Pregate allora il soggetto di levare bene in alto la testa e di chiudere gli occhi, ponete il pugno destro sotto la nuca, la mano sinistra sulla fronte e ditegli, ora pensate, io cado all'indietro, cado all'indietro e, in realtà, voi cadete all'indietro. Voi cadete all'indietro eccetera. Nello stesso tempo fate scivolare la mano sinistra leggermente all'indietro sulla tempia sinistra, sopra l'orecchio e ritirate lentamente, ma in modo continuo, il pugno destro avvertirete subito che il soggetto accenna un movimento all'indietro e si arresta nella sua caduta o vi si abbandona. Nel primo caso, ditegli che ha resistito, che non ha pensato di cadere, ma che ha pensato che si sarebbe ferito se fosse caduto. Ed è vero, poiché, senza questo ultimo pensiero, sarebbe caduto come un corpo morto. Ricominciate l'esperienza, usando un tono di comando, come se voleste costringere il soggetto ad obbedirvi. Continuate fino al risultato completo o quasi completo. Una raccomandazione da fare all'operatore è di tenersi un po' discosto dietro il soggetto, il piede sinistro in avanti, quello destro un po' indietro con la gamba ben tesa, per non essere rovesciato dal soggetto nella sua caduta. Questa precauzione serve ad evitare che, in presenza di un soggetto pesante, l'operatore cada assieme a lui. Terza esperienza. Mettete il soggetto davanti a voi, col corpo sempre rigido, le caviglie molli e i piedi giunti e paralleli. Ponete le vostre mani di fronte alle sue tempie, senza appoggiarle, guardatelo fisso, senza muovere le palpebre, alla radice del naso, ditegli di pensare cado in avanti, cado in avanti, cado in avanti, ripetetegli, scandendo le sillabe, voi cadete in avanti, voi cadete in avanti eccetera. Senza. Smettere di guardarlo fisso. Quarta esperienza. Pregate il soggetto di incrociare le mani e stringere le dita al massimo, fino a produrre un leggero tremolio, guardatelo come nell'esperienza precedente e tenete le vostre mani sulle sue, premendogliele leggermente, come per rinchiudergliele di più. Ditegli di pensare che egli non può più staccare le dita, che voi conterete fino a tre e che, quando direte tre, dovrà tentare di separare le mani pensando sempre non lo posso fare, non lo posso fare eccetera. E constaterà che gli è impossibile. Contate allora uno, due, tre lentissimamente, aggiungendo immediatamente e facendo attenzione a staccare le sillabe, voi non potete, voi non potete eccetera. Se il soggetto pensa correttamente io non lo posso fare, non solo non può separare le dita ma addirittura queste si chiudono con tanta maggior forza quanto maggiori sono gli sforzi per separarle. Ottiene il risultato contrario a quello che la sua volontà cerca di ottenere. Dopo qualche secondo di tegli, ora pensate, posso, posso, posso e in breve le sue dita si dischiuderanno. Abbiate sempre cura di tenere lo sguardo fisso alla radice del naso del soggetto e non permettetegli di distogliere i suoi occhi dai vostri. Se il soggetto riesce a separare le mani non è colpa vostra, è colpa del soggetto. Non ha pensato bene e non lo posso fare. Riprovate riaffermando il comando con sicurezza. Usate sempre un tono imperativo, che non tollera disobbedienza. Non voglio dire che sia necessario alzare la voce, al contrario è preferibile usare il tono abituale, ma scandendo ogni parola con un tono secco ed autoritario. Se questa esperienza riesce... Tutte le altre riescono ugualmente, conformandosi esattamente alle istruzioni sopra indicate. Alcuni soggetti sono sensibilissimi ed è agevole riconoscerli dal fatto che la contrazione delle dita e delle membra in loro si produce facilmente. Dopo due o tre esperienze ben riuscite, non è più necessario dir loro pensate a questo, pensate a quello, è sufficiente dirgli semplicemente Con il tono imperativo che deve usare sempre un buon suggestionatore, chiudete il pugno. Ora voi non potete più riaprirlo. Il soggetto si troverà nell'impossibilità d'aprire il pugno o gli occhi. Malgrado tutti i suoi sforzi. Ditegli, dopo qualche istante, voi potete e immediatamente si produrrà nel soggetto il rilassamento dei muscoli. Questo tipo di esperienza prevede infinite variazioni facendo unire i palmi e suggerendo che sono incollati, facendo poggiare la mano su un tavolo e suggerendo che vi aderisce, dicendo al soggetto che è inchiodato alla sedia e che gli è impossibile alzarsi, facendolo alzare e dicendogli che è nell'impossibilità di camminare, mettendo un portapenne sul tavolo e dicendogli che pesa un quintale e che gli è impossibile sollevarlo eccetera. In tutte queste esperienze, non mi stanco di ripeterlo. Non è la suggestione propriamente detta che determina i fenomeni, ma l'autosuggestione del soggetto, consecutiva e la suggestione indotta dall'operatore. Rendere curativa la suggestione. Lorché il soggetto è passato per le esperienze precedenti e le ha comprese, è maturo per la suggestione curativa, è diventato un campo coltivato, in cui il seme può germogliare e svilupparsi. Qualunque possa essere l'infermità del soggetto fisica o morale, conviene procedere sempre nello stesso modo e pronunciare le stesse parole, con qualche variante secondo i casi. Direte al soggetto, si sieda e chiuda gli occhi. Non cercherò di addormentarla, è inutile. La prego semplicemente di chiudere gli occhi, affinché la sua attenzione non sia distratta dagli oggetti intorno. Dica ora a se stesso che tutte le parole che io pronuncerò dovranno fissarsi, incidersi, incrostarsi nel suo cervello, e che bisogna vi restino sempre fissate, incise, incrostate, e senza che lei lo voglia, senza che lei lo sappia, in un modo del tutto incosciente da parte sua, il suo organismo e lei stesso vi obbedirete. Le dirò anzitutto che ogni giorno, tre volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno e alla sera, all'ora dei pasti, lei avrà fame, cioè proverà quella sensazione gradevole che fa pensare e dire, oh, come mangerei volentieri, e lei mangerà, infatti, volentieri, senza tuttavia eccedere. Masticherà a lungo i cibi, così da trasformarli in una specie di pasta molle, che lei inghiotterà. In queste condizioni, lei digerirà bene e non risentirà né nello stomaco né nell'intestino alcun disturbo, alcun malessere, alcun dolore. L'assimilazione procederà bene e il suo organismo approfitterà di tutti i cibi per farne del sangue, dei muscoli, della forza, dell'energia, della vita. Poiché lei avrà ben digerito, la funzione dell'evacuazione si compirà normalmente e tutte le mattine lei sentirà il bisogno di evacuare e senza necessità di servirsi di una medicina o di ricorrere ad un artificio qualsiasi otterrà un risultato normale e soddisfacente. Inoltre, tutte le notti. A partire dal momento in cui lei desidererà addormentarsi, fino al momento in cui desidererà svegliarsi al mattino, dormirà un sonno calmo, tranquillo, durante il quale non ci sarà alcun incubo, al contrario da esso lei uscirà del tutto riposato, lieto e ben disposto. Se le succede di essere talvolta triste, preoccupato, annoiato, di cattivo umore, d'ora innanzi non sarà più così, è, invece di essere triste, preoccupato invece di appesantirsi per il dolore, la noia o il cattivo umore lei sarà sorridente, felice, anche senza una ragione precisa, ma sempre felice, come prima le poteva succedere di essere triste senza ragione, dirò di più, anche se. Ah, ci fossero delle ragioni reali per essere triste e addolorato, lei non lo sarà. Se le succede, qualche volta, di avere movimenti di impazienza o di collera, non li avrà più. Sarà invece paziente sempre, e sempre padrone di sé, e le cose che prima l'annoiavano, la spazientivano e l'irritavano la lasceranno d'ora in avanti perfettamente indifferente e sereno, calmissimo. Se qualche volta si sentirà assalito, tormentato da idee cattive e malsane, da timori, spaventi, fobie, tentazioni, rancori, io sento che tutto ciò si allontanerà, a poco a poco dagli occhi della sua immaginazione sembrerà affondersi e perdersi come in una nube lontana, nella quale tutto deve finire per scomparire completamente. Come un sogno svanisce quando ci svegliamo, così spariranno tutte queste vane immagini. Aggiungerò ancora che tutti i suoi organi funzionano a perfezione, il cuore batte normalmente e la circolazione del sangue è regolare, lo stomaco, gli intestini, il fegato, la vescica biliare, i reni sono nella loro piena attività normale. Se qualcuno di tali organi funziona attualmente in modo anormale, tale normalità sparirà ben presto, un po' per giorno, di modo che, fra non molto, essa sarà completamente scomparsa e l'organo che ne è affetto avrà ripreso la sua funzione regolare. Inoltre, se ci sono delle lesioni in qualcuno di detti organi, esse si cicatrizzeranno giorno dopo giorno e rapidamente guariranno. Va notato che non è necessario conoscere quale organo sia malato per guarirlo. Sotto l'influenza dell'autosuggestione generica ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di ban in meglio, l'incosciente esercita la propria azione sull'organo malato, che esso sa riconoscere da sé. Ancora una cosa della massima importanza, se finora lei ha provato, di fronte a se stesso, una certa diffidenza, tale diffidenza scomparirà a poco a poco per lasciare il posto ad una piena fiducia fondata su quella forza di incalcolabile potenza che risiede in ciascuno di noi tale fiducia è indispensabile a ogni essere umano senza fiducia in noi non si arriva mai a nulla con la fiducia in se stessi si può arrivare a tutto nell'ambito delle cose ragionevoli abbia fiducia in se stesso e da tale fiducia trarrà la capacità di fare non solamente bene ma benissimo tutte le cose che desidererà fare, a condizione che esse siano ragionevoli. Perciò, quando desidera fare qualche cosa che sia secondo ragione, imposta dal dovere, pensi sempre che tale cosa è facile, che le espressioni, difficile, impossibile, non posso, è più forte di me, non posso impedire che, devono sparire dal suo vocabolario. Esse non sono italiane. Italiana invece è la frase, è facile io posso. Considerando facile una cosa, essa lo diventa, anche se sembra difficile, e lei la farà presto, bene, senza. Stanchezza, perché sarà fatta senza sforzo. Mentre se lei la considera difficile o impossibile, essa lo diventerà, per il semplice fatto che lei l'ha considerata tale. Alle suggestioni generali accennate, che potranno sembrare forse un po' lunghe e anche infantili a qualcuno ma che sono necessarie, bisogna aggiungere quelle applicabili al caso particolare del soggetto in cura. Tutte le suggestioni, ripeto, devono essere fatte con un tono monotono, quasi cullando, accentuando però le parole essenziali, un tono che inviti il soggetto, se non proprio a dormire, almeno ad assopirsi e a non pensare a nulla. Quando la serie delle suggestioni è finita, ci si rivolge al soggetto con queste parole, io sento che, sia nel fisico che nel morale, lei gode di salute eccellente, come non mai. Ora, io conterò fino a tre, e quando dirò tre, lei aprirà gli occhi e uscirà dallo stato attuale e ne uscirà nella tranquillità più perfetta. Non si sentirà per niente impacciato o stanco, ma forte, vigoroso, agile, pieno di vita. Inoltre sarà felice, pieno di vitalità. 1, 2, 3. Alla parola 3. Il soggetto apre gli occhi e sorride sempre, con il volto illuminato di gioia e di benessere. Talvolta, egli è guarito immediatamente, altre volte, ed è il caso più frequente, il malato si sente più sollevato, i suoi dolori e le sue afflizioni sono scomparsi totalmente o in parte. Comunque, è necessario rinnovare le suggestioni con maggiore o minore frequenza, secondo i soggetti, avendo cura di distanziarle sempre più secondo i progressi ottenuti, fino al momento in cui esse non sono più necessarie, vale a dire fino alla completa guarigione. Prima di congedare il vostro soggetto, dovete dirgli che egli porta in sé stesso lo strumento della sua guarigione, che voi siete stato semplicemente un maestro che gli ha insegnato a servirsi di tale strumento, bisogna quindi che egli vi aiuti nella vostra opera. Ricapitolando, al mattino, prima di alzarsi e la sera, appena messo a letto, Egli dovrà chiudere gli occhi e trasportarsi col pensiero presso di voi, quindi dovrà ripetere 20 volte di seguito, con tono monotono, servendosi per contare di una cordicella munita di 20 nodi, la frase seguente, ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio. Egli dovrà sottolineare alla mente le parole da tutti i punti di vista, che si applicano sia alle cose morali che a quelle fisiche. Tale suggestione generica è più efficace delle suggestioni particolari. È dunque facile rendersi conto di quale sia il compito di chi suggestiona. Egli non è un padrone che comanda, è piuttosto un amico, una guida che conduce passo dopo passo il malato sulla via della guarigione. Siccome tutte le suggestioni sono date nell'interesse del malato, l'incosciente di quest'ultimo non richiede di meglio che assimilarle e trasformarle in autosuggestione. Quando questa è avvenuta, quindi, la guarigione si ottiene più o meno rapidamente. Efficacia del metodo. L, metodo esposto secondo la mia esperienza, dà dei risultati ottimi ed è facile intuirne la ragione. Infatti, agendo come io consiglio, non si va mai incontro all'insuccesso, se non con le due categorie di cui ho parlato e che, fortunatamente, costituiscono il 3% della totalità. Se, invece, Si cerca di addormentare il soggetto fin dal primo momento, senza spiegazioni, senza le esperienze preliminari necessarie per indurlo ad accettare la suggestione e trasformarla in autosuggestione, non si può agire che su soggetti oltremodo sensibili, che sono ben pochi. Tutti possono diventare sensibili con l'esercizio, ma pochissimi lo sono sufficientemente senza l'educazione preliminare, che io consiglio per loro e che si realizza del resto, in pochi minuti. Una volta, supponendo che la suggestione non potesse agire efficacemente se non durante il sonno, io cercavo sempre di addormentare il soggetto, ma avendo constatato che ciò non era indispensabile, ho smesso di farlo per evitargli il timore e l'angoscia che egli prova quasi sempre quando gli si dice che lo si addormenterà timore che può anche produrgli una certa involontaria resistenza al sonno. Se voi, Invece, gli dite che non volete addormentarlo, poiché ciò è assolutamente inutile, guadagnate maggiormente la sua fiducia, egli vi ascolterà senza timore e senza alcun sospetto, succederà anzi probabilmente che, lasciandosi cullare dal suono monotono della vostra voce, egli si addormenterà profondamente, svegliandosi poi assolutamente stupito di essersi addormentato. Se ci sono tra voi degli increduli, dite ad essi semplicemente, Venite da me, vedete e sarete convinti dei fatti. Non bisogna credere, tuttavia, che sia assolutamente necessario procedere come ho detto per applicare la suggestione e determinare un apostrofo autosuggestione. Esistono anche altri modi. La suggestione può essere imposta agli individui e a loro insaputa e senza alcuna preparazione. Se, per esempio, un medico, il quale già semplicemente per il ruolo che ha Esercita sul paziente un'influenza suggestiva, gli dice che non può fare nulla per lui e che la sua malattia è incurabile, egli provoca nello spirito del paziente un'autosuggestione che può avere conseguenze disastrose. Se gli dice, invece, che la sua malattia è grave, ma che con cure, tempo e I, pazienza alla guarigione verrà, egli potrà talvolta, e anche di frequente, ottenere dei risultati sorprendenti. Altro esempio, se un medico, dopo aver visitato il malato, redige una ricetta e gliela dà senza commenti o note, le medicine prescritte difficilmente porteranno sollievo, se, al contrario, egli spiega al paziente che questi o quei rimedi devono essere presi in tali determinate condizioni e produrranno tali e tali effetti, senza alcun dubbio i risultati previsti si realizzeranno. Se tra i lettori ci sono medici o farmacisti non mi credono un loro nemico, sono invece il loro migliore amico. Da un lato vorrei vedere inserito nel programma della Facoltà di Medicina lo studio teorico e pratico della suggestione, per il bene dei malati e dei medici stessi, e, d'altra parte, io ritengo che ogni volta che un malato va a trovare un medico, questi debba sempre prescrivergli uno o più rimedi, anche se non sono necessari. Il malato, infatti, quando visita il dottore, lo fa per avere l'indicazione della medicina che lo guarirà. Egli ignora che, spesso, sono l'igiene ed il regime alimentare che producono gli effetti salutari, ma a lui serve una medicina. Secondo me, se il medico prescrive al malato soltanto un regime senza medicine, il paziente sarà scontento e si dirà che era inutile scomodarsi per non avere nulla da prendere e, probabilmente, andrà da un altro dottore. Come agisce la suggestione? Per comprendere meglio la funzione della suggestione, o meglio dell'autosuggestione, basta sapere che l'incosciente è il gran dirigente di tutte le nostre funzioni fisiologiche. Facciamogli credere, come ho già detto, che un organo alterato deve funzionare a meraviglia, subito egli ne trasmette l'ordine e l'organo, obbedendo docilmente, riprende la sua funzione normale, immediatamente o gradualmente. Ciò permette di spiegarci in modo semplice e chiaro come, per mezzo della suggestione, si possono arrestare delle emorragie, vincere le indigestioni, fare scomparire i fibromi, guarire paralisi, lesioni tubercolari, piaghe varicose eccetera. Prenderò ad esempio il caso di un'emorragia dentale, da me osservata nello studio del dottor Gauté, dentista a Troies. Una giovane che avevo aiutato a guarire dall'asma che durava da otto anni mi disse un giorno che voleva farsi estrarre un dente. Conoscendola come un soggetto molto sensibile, le offrì di accompagnarla dal dentista per subire l'estrazione senza dolore, ed essa accettò con piacere. Nel giorno fissato, andammo dallo specialista e, ponendomi davanti alla ragazza, la guardai in modo fisso e le dissi, lei non sente nulla, lei non sente nulla lei non sente nulla, lei non sente nulla. E, continuando la suggestione, feci segno al dentista di estrarre. Un momento dopo il dente era tolto senza che la signorina di avesse sentito dolore. Ma, come accade spesso, all'operazione fece seguito un'emorragia. Invece di applicare un emostatico, dissi al dentista che desideravo utilizzare la suggestione. Pregai dunque la ragazza di guardarmi fisso, e le suggerì che... Nel giro di due minuti, l'emorragia sarebbe cessata da sé, quindi aspettammo. La giovane emise ancora qualche sputo sanguinolento e poi più nulla. Le dissi di aprire la bocca, guardammo e constatammo che, nella cavità dentaria, si era formato un piccolo grumo di sangue. Come si spiega un tal fenomeno? Nel modo più semplice, sotto l'influenza dell'idea, L'emorragia deve smettere l'incosciente aveva imposto alle piccole arterie e vene l'ordine di non lasciare più fuori uscire il sangue. Docilmente esse si erano contratte naturalmente, proprio come sarebbe accaduto in seguito al contatto di un emostatico qualunque. In base al medesimo meccanismo è possibile far sparire un fibroma. P. Dopo che l'incosciente accetta l'idea. Il fibroma deve scomparire, il cervello ordina alle arterie che lo nutrono di contrarsi. Esse si contraggono, rifiutano il loro alimento al fibroma e questo, privo di nutrimento, muore, si dissecca, si riassorbe, sparisce, guarigione di malattie morali. A nevrastenia, così frequenta ai nostri giorni, cede generalmente dinanzi alla suggestione praticata frequentemente nel modo da me indicato. Ho avuto l'occasione di lavorare alla guarigione di un gran numero di nevrastenici, i quali avevano in vano sperimentato altre cure. Uno di essi aveva anche trascorso un mese in una clinica specializzata in Lussemburgo, senza alcun miglioramento. In sei settimane è completamente guarito ed ora è l'uomo più felice del mondo, dopo essersi ritenuto tanto a lungo il più disgraziato. Non ricadrà più nella sua malattia poiché gli ho insegnato a praticare l'autosuggestione, ed egli sa farlo in modo meraviglioso. Ma, se la suggestione è utile nella cura delle malattie morali e fisiche, quali vantaggi ben più grandi può rendere alla società, trasformando in bravi ragazzi molti di quelli che popolano le case di correzione e che non ne escono che per abbracciare la via del delitto? Questo è possibile e posso fornirne le prove. Citerò due casi molto caratteristici. Ma prima di illustrarli, mi concedo una parentesi. Per farvi ben comprendere il modo in cui la suggestione agisce nella guarigione delle deficienze morali, vi farò un paragone, supponiamo che il nostro cervello sia come una tavola, nella quale siano conficcati dei chiodi, che rappresentano le nostre idee, le abitudini, gli istinti che determinano le nostre azioni. Se veniamo a constatare che in un individuo esiste una cattiva idea, una abitudine perversa, un istinto non buono, un cattivo chiodo insomma. Noi ne prendiamo un altro che rappresenta l'idea buona, l'abitudine corretta, l'istinto giusto e lo piantiamo senza altro sul cattivo, dandovi sopra un colpo di martello. In altri termini, noi operiamo una suggestione. Il nuovo chiodo entrerà di un millimetro, ad esempio, mentre il precedente ne uscirà di altrettanto. Ad ogni nuovo colpo di martello, cioè ad ogni nuova suggestione, esso entrerà e l'altro uscirà, finché il vecchio chiodo non sarà del tutto sostituito dal nuovo. Avvenuta tale sostituzione, l'individuo obbedirà ad essa. Ritorno agli esempi. Il ragazzo M, di undici anni, era soggetto durante la notte a taluni inconvenienti propri della più tenera infanzia, inoltre era cleptomane. L, aveva un apostrofo abitudine di mentire. Su richiesta della madre gli praticai la suggestione. Fin dalla prima visita gli inconvenienti cessarono durante il giorno, ma continuarono durante la notte. A poco a poco essi divennero meno frequenti e, finalmente, dopo qualche mese, il ragazzo era completamente guarito. Contemporaneamente la mania del furto diminuiva, finché, dopo sei mesi, egli non rubava più, suo fratello, di 18 anni aveva alimentato un odio violento contro un altro dei suoi fratelli. Quando si sentiva d'umore nero, provava una gran voglia di prendere un coltello e colpire il fratello. Egli sentiva che ciò sarebbe accaduto, un giorno o l'altro, ma sentiva anche che, dopo avere compiuto il delitto, si sarebbe gettato singhiozzando sul corpo della sua vittima. Suggestionai anche lui. Con lui, anzi, il risultato fu meraviglioso fin dalla prima visita egli guarì. L'odio contro il fratello era sparito, e da allora in poi essi furono in ottimi rapporti. Dal momento che si ottengono simili risultati per mezzo della suggestione, non sarebbe utile, anzi indispensabile, adottare questo metodo e introdurlo nelle case di correzione? Sono certissimo che, mediante una buona suggestione applicata ai ragazzi a rischio, il 50% o il 60% di essi sarebbero ricondotti sulla strada giusta. Mi si potrebbe obiettare che è pericoloso l'uso della suggestione, perché essa può fare anche del male. Tale obiezione non ha alcun valore, perché l'uso della suggestione deve essere sempre fatto da persone serie e oneste, per esempio dai medici delle case di correzione. Alcuni casi di guarigione. L presente lavoro sarebbe incompleto se non contenesse qualche esempio di guarigione. Non citerò tutte quelle nelle quali io sono intervenuto, sarebbe troppo lungo e anche forse noioso. Mi accontenterò di citare soltanto qualche caso tra i più notevoli. La signorina M di Detroit soffre da otto anni di una forma d'asma, che la obbliga a restare seduta sul letto durante la maggior parte della notte. Si procede alle esperienze preliminari che la rivelano molto sensibile, si addormenta immediatamente e pratico la suggestione. Fin dal primo giorno prendo atto di un miglioramento enorme. Trascorre una notte calma, interrotta solo da un accesso di asma della durata di un quarto d'ora. Dopo pochissimo tempo, l'asma scompare completamente, senza nessuna successiva ricaduta. M, operaio cappellaio Asainte Savine. Da due anni è paralizzato in seguito a lesione alla giuntura tra la colonna vertebrale e il bacino. La paralisi non esiste che negli arti inferiori, la circolazione del sangue è quasi nulla in quelle membra, che sono così gonfie e congestionate da essere addirittura violacee. Varie cure, compresa quella antisefilitica, si sono rivelate prive di risultato. Le esperienze preliminari riescono bene, suggestione da me autosuggestione da parte del soggetto durante otto giorni. Al termine di essi, movimento quasi impercettibile della gamba sinistra. Nuova suggestione. Dopo otto giorni, miglioramento notevole. Di otto in otto o anche quindici giorni, miglioramento sempre più forte, con la scomparsa progressiva del gonfiore, e così di seguito. Al termine di undici mesi, Il malato scende da solo le scale e percorre 800 metri a piedi. Otto mesi dopo egli rientra nell'officina dove continua a lavorare senza più alcuna traccia di paralisi. I, a G soffre da lungo tempo di un'enterite ribelle a tutte le cure. Il morale è pessimo, G è triste, insofferente, e anche continuamente perseguitato da idee di suicidio. Esperienze preliminari facili quindi suggestione che produce un risultato soddisfacente fin dal primo giorno. Durante i tre mesi successivi, suggestioni da prima quotidiane, quindi meno frequenti. Alla fine del tempo. Di cui si è detto, la guarigione è completa, l'enterite del tutto scomparsa, il morale di nuovo eccellente. Poiché tale guarigione è avvenuta 12 anni fa e non ci sono state ricadute, si può considerare veramente perfetta. G è un esempio notevole degli effetti che possono essere prodotti dalla suggestione, o meglio, dall'autosuggestione. La suggestione finalizzata alla cura del fisico è stata accompagnata dalla suggestione mirata alla cura del morale e il paziente ha acquistato una fiducia ogni giorno maggiore. La signora D, di 30 anni circa, è tisica all'ultimo stadio. Dimagrisce di giorno in giorno, nonostante un regime alimentare di supernutrizione tosse, oppressione, sputi sanguigni, sembra che non abbia più che qualche mese di vita. Poiché le esperienze preliminari denotano una grande sensibilità, si procede alla suggestione con miglioramento immediato. Fin dall'indomani, i sintomi morbosi incominciano ad attenuarsi. Il miglioramento diventa ogni giorno più accentuato, il peso della malata aumenta rapidamente, benché abbia abbandonato la supernutrizione. Dopo qualche mese la guarigione sembra completa. Mi scrive il 1 gennaio 1911, cioè otto mesi dopo la mia partenza da Troyes, per ringraziarmi. Mi fa sapere che, benché sia incinta, sta benissimo. I casi finora elencati sono tra i più lontani nel tempo, e mostrano in modo più evidente la durata della guarigione. Passiamo in rassegna, ora, alcuni dei più recenti. X. Impiegato postale a Luneville, perde un figlio nel gennaio del 1910. Di qui una commozione cerebrale, che si manifesta in lui con un tremito nervoso irrefrenabile. Suo zio lo accompagna da me nel mese di giugno. Esperienze preliminari, quindi suggestione. Dopo quattro giorni, il malato ritorna e mi dice che il suo tremito è scomparso. Nuova suggestione e invito a ritornare dopo otto giorni. Ma passano otto giorni, e poi quindici, e poi tre settimane, poi un anno e non ricevo notizia del paziente. Finalmente rivedo lo zio, il quale mi dice di avere ricevuto dal nipote una lettera in cui dice di stare benissimo, di essere stato riassunto nell'impiego che aveva dovuto abbandonare e che, il giorno prima, aveva trasmesso un telegramma di 170 pagine senza la minima difficoltà. Ed avrebbe potuto, aggiungeva nella lettera trasmetterne un altro più lungo ancora. Da quella volta nessuna ricaduta. Il lunga di Nancy, nevrastenico da parecchi anni, è soggetto a fobie, terrori, cattive digestioni, insonnie, umore tetro e incubi di suicidio, barcolla camminando, come un ubriaco, e pensa di continuo al suo male. Tutte le cure sono state insufficienti e il suo stato peggiora progressivamente, Anche il soggiorno in una clinica specializzata non ha prodotto benefici. Il Lunga viene a trovarmi al principio di ottobre 1910. Esperienze preliminari relativamente facili. Spiego al malato il meccanismo dell'autosuggestione e l'esistenza in noi dell'essere cosciente e incosciente. Suggestione. Nei primi due o tre giorni Il Lunga è un po' turbato dalle spiegazioni che gli ho dato. Dopo qualche tempo la luce si fa strada nel suo animo ha compreso. Gli pratico la suggestione, ed egli stesso se la fa ogni giorno. Il miglioramento, da prima lento, diventa sempre più rapido e, dopo un mese e mezzo, la guarigione è completa. L'ex malato, che poco prima si considerava l'uomo più disgraziato del mondo, è ora il più felice. Non solo non ci sono state ricadute, ma è anche impossibile che ve ne siano, poiché Ilunga è convinto che non può più ripiombare nel triste stato in cui si trovava. Signore, attacco di gotta, la caviglia del piede destro è gonfia e dolorante, impossibile camminare. Le esperienze preliminari lo rivelano sensibilissimo. Dopo la prima suggestione, egli può raggiungere, senza adoperare il bastone, la vettura che l'ha portato. Non soffre più. Il giorno seguente non ritorna. Viene. Invece la sua signora a dirmi che suo marito al mattino si era alzato, aveva infilato le scarpe ed era andato in bicicletta a controllare i suoi lavori. E in bianchino. Inutile spiegarvi la mia sorpresa. Non ho potuto seguire questo malato, che non si è nemmeno degnato di venirmi a rivedere. Ho saputo che è stato per molto tempo libero da ricadute, ma ignoro quello che sia successo in seguito. La signora Tidimensi. Nevrastenia. Dispepsia, gastralgia, dolori in diverse parti del corpo. Si cura da parecchi anni con risultati negativi. Suggestione da me, autosuggestione ogni giorno da parte sua. Miglioramento sensibile fin dal primo giorno, che continua senza interruzioni. Attualmente è guarita da molto tempo, nel fisico e nel morale, non segue alcun regime speciale, le sembra. Solo che le sia rimasta un po' di enterite, ma non è sicura. Signora X, sorella della signora Tinevrastenia accentuata, resta a letto 15 giorni in un mese, nell'impossibilità di muoversi e di lavorare. Inappetenza, tristezza, cattive funzioni digestive. Guarigione in una sola visita. E sembra debba essere duratura, poiché, finora, non c'è stata alcuna ricaduta. Signora H. Maxeville. Eczema diffuso, particolarmente intensa la gamba sinistra. Le due gambe sono gonfie, specie alle caviglie, la deambulazione è difficile e dolorosa. Suggestione. La sera stessa può fare molte centinaia di metri senza stancarsi. All'indomani, i piedi e le caviglie sono normali e non si gonfiano più. L'eczema scompare rapidamente. Signora Pia la Neuville. Dolori ai reni e alle ginocchia. La malattia dura da dieci anni e va peggiorando sempre più. Suggestione da me e autosuggestione da parte sua. Il miglioramento è immediato e aumenta progressivamente. La guarigione si ottiene rapidamente ed da è duratura. La signora Z ha contratto una congestione polmonare da cui non si è rimessa nemmeno dopo due mesi. Debolezza generale, inappetenza, cattive digestioni, evacuazioni rare e difficili, insonnia, sudori notturni abbondanti. Fin dalla prima suggestione la malata si sente molto meglio, dopo due giorni ritorna e mi dice che sta perfettamente bene. Ogni traccia di malattia è scomparsa, tutte le funzioni si compiono normalmente. Tre o quattro volte è stata in procinto di sudare, ma ogni volta, la sua autosuggestione cosciente è intervenuta a impedirlo. Da allora la signora Z sta benissimo. Il signor X, professore a Belfort, Non può parlarmi per più di 10 o 15 minuti senza divenire completamente afono. Vari medici consultati non rilevano alcuna lesione agli organi della voce, uno di essi gli ha detto che la sua laringe è affievolita e ciò gli conferma l'idea che egli non potrà guarire. Viene a Nancy a trascorrere le vacanze. Una mia conoscente gli consiglia di farmi visita. Subito rifiuta, poi acconsente malgrado la sua incredulità assoluta verso gli effetti della suggestione. Nonostante ciò io gliela faccio e lo prego di ritornare dopo due giorni. Egli ritorna al giorno fissato e mi dice che, nel giorno precedente, ha parlato durante tutto il pomeriggio senza diventare afono. Due giorni dopo ritorna nuovamente, l'afonia non è più ricomparsa, nonostante il signor Rix non solo abbia parlato molto, ma anche cantato. La guarigione è stata perfetta. Voglio dirvi anche come applicare questo metodo all'educazione e all'allevamento dei figli da parte dei genitori. Questi devono aspettare che il fanciullo si sia addormentato. A quel punto, uno dei due si introduce con precauzione nella camera, si ferma alla distanza di un metro dal letto e gli ripete venti volte, mormorando, tutte le cose che egli desidera ottenere da lui, in rapporto alla salute, al sonno al lavoro, allo studio, alla condotta eccetera, quindi si ritira, così come è entrato, attento soprattutto a non svegliare il fanciullo. Questo metodo, molto semplice, dà magnifici risultati, e si comprende facilmente il perché. Quando il fanciullo dorme, il suo corpo e il suo essere coscienti riposano, sono per così dire neutralizzati. Ma il suo essere incosciente veglia, È dunque solamente a quest'ultimo che ci si rivolge e, poiché esso è un credulone, accetta ciò che gli si dice, senza discussione e, a poco a poco, il fanciullo finisce per fare di se stesso quello che i genitori desiderano. Quale conclusione trarre da tutto ciò? La conclusione è semplice e si può esprimere in poche parole. Possediamo in noi una forza di una potenza incalcolabile, che, se maneggiata in modo incosciente, spesso ci può danneggiare. Se, al contrario, noi la dirigiamo in maniera cosciente e sapiente, essa ci dà la padronanza di noi stessi e ci permette non solo di aiutare e sottrarre noi e gli altri alla malattia fisica e alla malattia morale, ma anche di vivere relativamente felici, quali che siano le condizioni in cui possiamo trovarci. Infine, e specialmente, Questa forza può e deve essere applicata alla rigenerazione morale di coloro che hanno deviato dalla via del bene. Il potere. Dell'autosuggestione, 25 casi. L. Giovane B., di 13 anni, entra in ospedale nel gennaio 1912, ha una malattia di cuore gravissima, caratterizzata da un soffio speciale, la respirazione è insufficiente e egli non può camminare che a passi corti e lentamente. Il dottore che lo riceve. Uno dei nostri più valenti clinici pronostica una fine rapida. Un amico della sua famiglia lo accompagna da me e, quando vedo il suo volto, penso che egli sia irrimediabilmente perduto. Gli faccio eseguire; tuttavia, le esperienze preliminari ci riesce meravigliosamente. Quindi, dopo avergli praticato la suggestione, gli raccomando di farsela egli stesso e di ritornare dopo due giorni. Quando lo rivedo constato Con mio grande stupore, che un miglioramento sensibilissimo si è prodotto nel suo respiro e nella sua andatura. Nuova suggestione. Due giorni dopo, quando egli torna, il miglioramento è continuato, e ciò si constata a ogni visita. I progressi sono così rapidi che, tre settimane dopo la prima visita, il mio piccolo malato va a spasso a piedi, con la madre, nel parco di Villers. Egli respira liberamente, quasi normalmente. Cammina senza affanno e può salire le scale, cosa che prima gli era impossibile. Il miglioramento continua costantemente e il ragazzo mi chiede, verso la fine di maggio, se può andare da sua nonna a Carignan. Trovandolo bene, gli permetto di partire. Congedatosi da me, mi dà sue notizie di tanto in tanto. La sua salute fa eccellenti progressi, mangia con appetito, digerisce bene, assimila. L'oppressione è completamente scomparsa, non solamente può camminare come tutti gli altri, ma corre e gioca alla caccia delle farfalle. Ritorna in ottobre, lo riconosco appena. Il piccolo essere magro e ricurvo che io avevo lasciato a maggio è ora un gagliardo giovane, diritto, raggiante e in salute. È cresciuto di 12 centimetri in altezza e di 8 chili nel peso. Da allora ha avuto una vita normale, sale e scende le scale correndo va in bicicletta e gioca a football. I, la signorina N di Ginevra, di 13 anni, ha una piaga sulla tempia, considerata da molti medici di origine tubercolosa. Da un anno e mezzo quella piaga resiste alle varie cure ordinarie. Viene condotta a Ginevra dal dottor Baudouin, mio discepolo. Questi opera la suggestione e prescrive alla paziente di ritornare dopo otto giorni. Quando la ragazza torna, la piaga è guarita. La signorina Z, pure di Ginevra, ha la gamba destra rattrappita da 17 anni, in seguito a un ascesso avuto al di sopra del ginocchio, sottoposto ad intervento. Prega il dottor Baudouin di farle la suggestione e, appena questo incomincia, la gamba si piega e si stende normalmente. Certamente, in quel caso, c'era una causa psichica. M.U., 55 anni, soffre di una piaga varicosa da un anno e mezzo. Prima visita nel settembre 1915, seconda visita otto giorni dopo. Al termine di 15 giorni la guarigione è completa. E E.C., di 10 anni, profugo di Mez. Affezione al cuore sconosciuta. Ogni notte ha perdite di sangue dalla bocca. Viene al mio studio nel luglio del 1915. Dopo qualche visita, il sangue incomincia a diminuire. Il miglioramento continua sempre e... Alla fine di novembre, le perdite sono del tutto scomparse. Nessuna ricaduta, almeno fino all'agosto del 1916. Il signor H, di 48 anni, domiciliato a Brin. Riformato il 15 gennaio 1915 per bronchite cronica specifica, il male peggiora sempre più. Viene da me nell'ottobre 1915. Il miglioramento è immediato e continua in seguito. Attualmente, sembra essere completamente guarito. Da 24 anni il signor B soffre di una sinovite frontale, che ha richiesto 11 operazioni. Nonostante le cure la sinovite persiste, accompagnata da dolori intollerabili. Lo stato fisico del malato è tra i più pietosi, dolori violenti e quasi continui, inappetenza, debolezza estrema, impossibilità di camminare, di leggere. insonnia, eccetera. Il morale è allo stesso livello del fisico e, nonostante le cure di Bernheim di Nancy, di De Gerine di Parigi, di Dubois di Berna, tale stato non solamente persiste, ma peggiora sempre più. Il malato viene da me nel settembre del 1915, dietro consiglio di un mio paziente. Da questo momento i progressi sono oltremodo rapidi e, attualmente, 1921, questo signore sta perfettamente bene. È una vera resurrezione. Il signor Renne, di 18 anni, soffre del male di Pot. Viene da me al principio del 1914, col tronco avviluppato, da sei mesi, con busto ingessato. Frequenta regolarmente le visite due volte la settimana e si fa, mattina e sera, la suggestione abituale. Il miglioramento si manifesta con rapidità, e il malato può lasciare il busto in poco tempo. L'ho rivisto nell'aprile 1916. Era completamente guarito. Il signor Didierville, palpebra superiore sinistra paralizzata, si reca in ospedale dove gli praticano delle iniezioni, in seguito alle quali la palpebra si solleva, ma l'occhio sinistro è deviato per più di 45 gradi verso l'esterno. Sembra necessaria un'operazione. Prima dell'intervento viene da me e, grazie all'autosuggestione, l'occhio riprende. A poco a poco, la posizione normale. La signora L. Di Nancy, accusa dolori persistenti al lato destro del viso da più di dieci anni. Visite presso numerosi medici, le cui ricette non producono nulla. Viene giudicata necessaria l'operazione. La malata viene da me il 25 luglio del 1916, il miglioramento è immediato e, al termine di una decina di giorni, il dolore è completamente scomparso nessuna ricaduta fino al 20 dicembre dello stesso anno. M, di otto anni e mezzo, ha i piedi storti. Una prima operazione guarisce, più o meno, il piede sinistro, mentre il destro resta difettoso. Due altre operazioni sono senza risultato. Il bambino viene accompagnato da me, per la prima volta, nel febbraio del 1915, cammina benino, in virtù di due apparecchi che gli raddrizzano i piedi. La prima visita apporta un immediato miglioramento e, dopo la seconda, il bambino cammina con scarpe ordinarie. Nell'aprile del 1917 il fanciullo sta benissimo. Tuttavia, il piede destro non è più tanto consistente in seguito a una storta presa nel febbraio 1916. La signora X di Blainville ha una piaga al piede sinistro. Una leggera storta ha determinato un rigonfiamento del piede accompagnato da dolori vivissimi. Varie cure hanno avuto risultato negativo, dopo un certo tempo si verifica una piaga purulenta che sembra indichi la carie di un osso. La deambulazione le risulta sempre più difficile e dolorosa, nonostante le cure. Dietro il consiglio di una persona guarita da un vecchio male, mi viene a trovare. Fin dalle prime visite si manifesta un miglioramento sensibile. Poco a poco il gonfiore diminuisce Il dolore diventa sempre meno intenso, la suppurazione è sempre più debole e, finalmente, la cicatrizzazione si compie. Un tale processo ha richiesto alcuni mesi. Attualmente il piede è quasi normale, tuttavia, benché il dolore e il gonfiore siano completamente cessati, la flessione del piede all'indietro non è completa, e ciò determina nella malata un certo incedere claudicante. La signora R. Di Cravingi ha una metrite da dieci anni viene da me alla fine di luglio del 1916. Il miglioramento è immediato, le perdite e i dolori diminuiscono rapidamente. Il flusso mensile, che durava dagli 8 ai 10 giorni, si compie in 4 giorni. La signora H, di 49 anni, è afflitta da una piaga varicosa che risale al settembre del 1914 e che essa cura senza risultati, secondo i consigli del suo dottore. La parte inferiore della sua gamba è enorme, la piaga larga come una moneta da due lire e penetrante fino all'osso, si trova al di sopra della caviglia, l'infiammazione è intensa, la suppurazione abbondante e i dolori violentissimi. La malata viene per la prima volta nell'aprile del 1911. Il miglioramento, che inizia fin dalla prima visita, continua senza interruzione. Il 18 febbraio 1917. La gamba è completamente guarita, il dolore e il prurito sono scomparsi. La piaga esiste ancora, ma è larga solo come un pisello e ha solo due o tre mm di profondità, la suppurazione è leggerissima. Nel 1920 la guarigione è completa da diverso tempo. La signorina D, di 16 anni, ha crisi nervose da tre anni. Tali crisi, prima poco frequenti, si sono prodotte sempre più frequentemente. Quando viene in visita da me, il primo aprile 1917, ha avuto tre crisi durante la quindicina precedente. Fino al 18 aprile non si manifesta più alcuna crisi. Possiamo aggiungere che questa giovane ha sentito dileguarsi, fin dal principio, certi mal di testa di cui soffriva quasi di continuo. La signora M., di 43 anni, viene alla fine di giugno del 1916 per alcuni violenti dolori di capo che ha avuto durante tutta la vita. Dopo qualche visita i dolori sono scomparsi del tutto. Dopo due mesi, constata anche la guarigione di un inconveniente all'utero, di cui non mi aveva parlato e a cui non pensavo durante la sua autosuggestione. Tale risultato si deve alle parole, ogni giorno, contenute nella formula da ripetere mattina e sera. La signora di Disciosi Leroy. Una sola suggestione generica da me praticata nel 1916. Autosuggestione fatta da sé, mattina e sera. Nell'ottobre dello stesso anno, la signora mi dice che è guarita da una malattia all'utero che aveva da 20 anni. Nell'aprile del 1920 ho l'occasione di constatare che la guarigione persiste. La signora è lunga, di 60 anni, viene il 20 luglio 1917 per un dolore violento alla gamba destra, accompagnato da un rigonfiamento considerevole di tutto l'arto. Si trascina camminando ed emette gemiti di dolore. Dopo la visita, con suo grande stupore, cammina normalmente, senza risentire il minimo dolore. Quando, quattro giorni dopo ritorna, i dolori e il gonfiore sono già scomparsi. Mi informa che, dopo la sua visita alla mia clinica, è guarita dalle perdite e dall'enterite di cui soffriva da lungo tempo. Nel novembre la guarigione persiste. La signorina GL di 15 anni, era balbuziente fin dall'infanzia. Viene a farmi visita il 20 luglio 1917 e vede cessare subito la sua balbuzie. L'ho rivista un mese dopo e ho constatato che la guarigione persisteva. E F, di 60 anni, soffre da 5 anni di dolori reumatici alle spalle e alla gamba sinistra. Cammina difficilmente appoggiandosi ad un bastone e non può alzare le braccia più in su dell'altezza delle spalle. Viene il 17 settembre 1917. Dopo la prima visita i dolori sono completamente scomparsi e il malato non solamente può camminare a grandi passi, ma anche correre. Di più, egli può muovere le braccia a piacere. Nel novembre la guarigione persiste sempre. F.S., di 48 anni, di Boxi e Damess. Dames. Viene per la prima volta il 20 aprile 1917, con una vecchia piaga varicosa alla gamba, larga come una moneta. Il 27 aprile la piaga è guarita. Il 4 maggio non c'è ricaduta. Poi non l'ho più rivisto. La signora L, di 63 anni, ha dolori facciali da più di 10 anni. Tutte le cure sono inutili e non vuole essere operata. Viene da me il 25 luglio 1916. Quattro giorni dopo il dolore non esiste più. La guarigione si è poi sempre mantenuta. La signora M ha una metrite da 13 anni, accompagnata da dolori e da perdite rosse e bianche. I mestrui, dolorosissimi, si riproducono ogni 22 o 23 giorni e durano 10 o 12. Viene da me il 15 novembre 1917 e ritorna regolarmente ogni settimana. Miglioramento sensibile dopo la prima visita. Continua quindi rapidamente e, al principio di gennaio 1918, la metrite è completamente scomparsa, i mestrui si riproducono molto più regolarmente e senza traccia di dolore. Anche un dolore sofferto da 13 anni, al ginocchio, è completamente scomparso. La signora C, di 41 anni, di da 13 anni soffre di dolori reumatici intermittenti al ginocchio destro. Cinque anni fa ha avuto una crisi più violenta del solito, in occasione della quale la gamba si è gonfiata insieme al ginocchio, poi la parte inferiore dell'arto si è atrofizzata e la malata si è ridotta a camminare perennemente con un bastone o una stampella. Viene da me per la prima volta il 5 novembre 1917. Riparte senza stampella e senza bastone. In seguito non si è servita più della stampella, ma solo qualche volta del bastone. Il dolore del ginocchio si è ripresentato qualche volta ma in forma molto lieve. La signora M, di 32 anni, soffre da sei mesi di dolori al ginocchio destro, accompagnati da gonfiore che rende impossibile la flessione della gamba. Viene la prima volta il 7 dicembre 1917. Ritorna il 4 gennaio 1918, dicendo che non soffre quasi più e che cammina normalmente. Subito dopo la visita del 4 gennaio, ogni dolore scompare e la malata cammina regolarmente. Frammenti di lettere indirizzate a L. Dottor Cowe. Definitivi del diploma noti che i risultati affretto a comunicarle d'inglese non sono resi sostenuto da due ore e io mi quanto mi riguarda. Ho un esame orale brillante, non ho avuto quasi palpitazioni di cuore prima delle prove d'esame che mi causavano un'impressione insopportabile di nausea. Durante le prove sono rimasta stupita della mia calma, dando a coloro che mi ascoltavano l'impressione della mia padronanza completa. Inoltre, sono precisamente quelle prove che più temevo che hanno contribuito al mio successo. Signorina V, professoressa di liceo con immenso piacere le scrivo per ringraziarla di cuore del bene che il suo metodo mi ha procurato. Prima di visitarla facevo appena 100 metri di cammino senza stancarmi. Ora percorro dei chilometri senza fatica. Per più volte al giorno e senza stancarmi faccio un percorso di circa 4 chilometri. L'asma che mi tormentava tende a scomparire completamente. Paolo Kenot, Nancy, via Strasburgo 144 non so come ringraziarla. Ero afflitta da due piaghe varicose, una a ciascun piede. L'ulcera del piede destro che era di una larghezza di una mano, è completamente guarita. È sparita come d'incanto. Da varie settimane ero a letto. Poco tempo dopo aver ricevuto la sua lettera, l'ulcera si è chiusa, ho quindi potuto alzarmi. L'ulcera del piede sinistro non è ancora completamente guarita, ma non tarderà ad esserlo. Io recito mattina e sera, e lo farò sempre. La frase prescritta, nella quale ho completamente fiducia, devo dirle Inoltre, che non potevo toccare le mie gambe senza sentire dolore, erano dure come la pietra. Ora posso premervi sopra la mano senza il minimo dolore e posso camminare. Signora Ligni, Charette, 1918, bisogna notare che questa signora non ha mai visto il dottor Cowie ed ha ottenuto la guarigione unicamente in seguito ad una sua lettera del 15 aprile, con la descrizione del metodo. Le scrivo per esprimerle la mia riconoscenza. Lei mi ha salvato la vita, poiché, col suo metodo, ha messo fine a questa terribile occlusione intestinale di cui soffrivo da 19 giorni. Signorina S. Con infinita gioia debbo ringraziarla. Da 15 anni soffrivo di crisi d'asma. Dopo aver seguito il suo metodo e dopo una visita a lei, il male è sparito immediatamente, fra la meraviglia dei miei medici curanti. Signorina V. Ho atteso, prima di scriverle. Una visita dello zio di mio marito, il professor M, medico primario dell'ospedale Tenon. Da 15 anni mio marito soffriva terribilmente, tutta la scienza si era mostrata incapace di apportargli sollievo. Invece il suo metodo lo fa stare infinitamente meglio, dopo 15 anni di sofferenze. I medici ne sono sorpresi e ammiratissimi. Si metteranno in contatto con lei. signora M. Da otto anni soffrivo all'utero. Dopo cinque mesi di pratica del suo metodo, mi trovo completamente guarita e non so come ringraziarla. Signora Soglie, Toll, piazza del mercato ho sofferto atrocemente per undici anni, senza interruzione. Ogni notte soffrivo di asma, d'insonnia e di una grande debolezza generale. Si aggiungano a ciò parecchie disgrazie familiari, tra cui la morte del mio carissimo unico figlio e si pensi allo stato disperato in cui moralmente io mi trovavo. Non desideravo che di morire. Consultazioni di eminenti dottori non erano servite a nulla. Finalmente ebbi la fortuna di conoscerla. Seguì un suo corso di conferenze nel mese di ottobre e ora posso dirle che, alla fine di novembre, io ero guarita. Insomma, oppressioni, debolezze, tutto è scomparso, è tornata la salute e l'equilibrio morale. Grazie. Dottore, grazie. Gradisca tutta la mia riconoscenza. Estiet, Parigi, Rue de Lille. Afflitta da tanti e fastidiosi mali fisici, cercavo un aiuto, un conforto. Ho trovato lei. Ora, tornata la fiducia, spingo il mio spirito ad affrettare la guarigione, che sicuramente verrà. Già un miglioramento si è verificato e lei comprenderà la mia riconoscenza quando le avrò detto che, diabetica con complicazioni renali. Avevo sofferto varie crisi di glaucoma ed ora la vista è tornata quasi normale e tutto il mio organismo sta prendendo salute e vigore. Signorina TH, professoressa di liceo, la mia tesi di laurea è stata discussa con ottimo successo. Mi è valsa il massimo dei voti e le felicitazioni della commissione esaminatrice. A lei io debbo in gran parte questi trionfi. Le assicuro che il suo nome è stato oggetto da parte di questi eminenti scienziati di grande ammirazione e tutti tengono in sommo onore il suo metodo. Devo dunque esserle infinitamente grato. Cibaudouin, istituto russo di Ginevra, ho la più grande stima per il suo metodo, che avrà grande influenza per condurre al bene molti individui. Personalmente ho constatato la grande efficacia di esso e non solo con la mia clientela privata ma anche con esperimenti di gruppo alla clinica ho ottenuto dei risultati molto lusinghieri. Dottor Bercillon, Parigi ho ricevuto la sua lettera e la sua interessante conferenza. Condivido pienamente le teorie in essa esposte e sottoscrivo a due mani il passo in cui lei dichiara che la volontà non deve intervenire nell'autosuggestione, ciò che molti maestri di autosuggestione, compresi parecchi medici, non comprendono affatto. Bisogna stabilire una distinzione assoluta tra l'autosuggestione e l'educazione della volontà. Dottor Van Velsen, Bruxelles da quando seguo il suo metodo mi sento oltremodo migliorata. La lesione polmonare è scomparsa, il cuore va meglio. Signora Lemaitre, Richemont la sua conferenza e il suo opuscolo ci hanno molto interessati. Essi meriterebbero di essere tradotti in tutte le lingue perché si diffonda maggiormente la conoscenza del suo metodo, che mette in efficienza la facoltà che è principe in noi, l'immaginazione. Ho letto vari libri e infinite formule sull'azione della volontà, esistono in proposito massime ed aforismi, ma solo le sue frasi sono definitive. Ritengo che non sia mai stata considerata così intelligentemente incompresse di fiducia in sé come io le chiamo, con delle formule tipiche come le sue frasi curative. Enrique G. Madrid. Pensieri e massime del dottor Cowe. raccolti letteralmente da Emile Leon, sua discepola. Ho trascorrete il tempo nel cercare le malattie che potreste avere poiché, se non ne avete di reali, potreste crearne di artificiali. Quando praticate coscientemente un apostrofo autosuggestione, fatelo con naturalezza, con semplicità, con convinzione e, soprattutto, senza alcuno sforzo. Se l'autosuggestione incosciente si realizza così facilmente è perché viene fatta senza sforzo. N, abbiate la certezza di ottenere ciò che desiderate e lo l'otterrete, purché la cosa sia ragionevole. Per diventare padroni di se stessi basta pensare di divenirlo. Le vostre mani tremano, i vostri passi sono incerti, ditevi che tutto ciò sta per scomparire, e a poco a poco tutto scomparirà. Non è in me che dovete riporre la vostra fiducia ma in voi stessi, poiché in voi risiede la forza che vi guarirà. Il mio compito consiste semplicemente nell'insegnarvi a servirvi di tale forza. Non discutete mai delle cose che non conoscete, altrimenti non direte che delle sciocchezze. L'immaginazione, e non la volontà, è la prima facoltà dell'uomo, perciò è un gravissimo errore quello di raccomandare alle persone di curare le educazioni della loro volontà, È, invece, l'educazione della propria immaginazione cui bisogna rivolgere tutte le nostre cure. Le cose per noi non sono ciò che sono, ma ciò che ci sembrano. Così soltanto si spiegano le testimonianze contraddittorie delle persone che parlano in buona fede. Il crederci padroni dei nostri pensieri ce ne fa divenire. Realmente padroni. Ogni nostro pensiero, buono o cattivo, si concreta, si materializza, diventa, in una parola. Una realtà. Noi siamo come ci facciamo e non come ci fa la sorte. Chiunque avanzi nella vita con l'idea di arrivare arriva fatalmente, perché fa ciò che serve per riuscire. Se un'occasione sola passa vicino a un individuo che coltiva quest'idea, ed ha, per così dire, un solo capello, egli la germisce per questo solo capello. Inoltre, egli fa spesso nascere, consciamente o no, gli avvenimenti propizi. Colui, invece, che dubita sempre di se stesso, non arriva mai a nulla. Si predica sempre lo sforzo, ebbene, bisogna ripudiarlo, poiché chi dice sforzo dice volontà e chi dice volontà provoca l'intervento dell'immaginazione in senso contrario, da ciò segue un risultato opposto a quello che si cerca di ottenere. Bisogna considerare sempre facile la cosa da farsi, se essa è possibile. In tale stato d'animo si impiegherà solo quel tanto che è necessario della propria forza, se la si considera difficile, lo sforzo sarà 10 o addirittura 20 volte maggiore del necessario, si superà, in una parola, la propria forza. L'autosuggestione è uno strumento di cui bisogna imparare l'uso come si fa per qualsiasi altro strumento. Un ottimo fucile tra le mani inesperte non dà che risultati meschini. Ma più quelle stesse mani diventano abili, più facilmente esse diventano capaci di colpire il bersaglio. L'autosuggestione cosciente, fatta con fiducia, con fede, con perseveranza, si realizza matematicamente, nell'ambito, naturalmente, delle cose ragionevoli. Se alcune persone non ottengono risultati soddisfacenti con l'autosuggestione, ciò dipende o dalla mancanza di fiducia o dall'impiego di sforzi. E questo è il caso più frequente. Ripeto, per ottenere una buona autosuggestione non bisogna assolutamente fare alcuno sforzo. Questo implica l'uso della volontà, che deve essere lasciata da parte. È esclusivamente all'immaginazione che bisogna ricorrere. Molte persone che si sono curate in vano durante tutta la loro vita credono di guarire immediatamente ricorrendo alla suggestione. È un errore e non è ragionevole pensare così. Non bisogna richiedere alla suggestione più di ciò che deve produrre normalmente, cioè un miglioramento progressivo, che poco a poco si trasforma in una guarigione completa, quando questa è possibile. I mezzi adoperati dai terapeuti che si servono della suggestione si riducono tutti all'autosuggestione, tali mezzi, qualunque essi siano, parole, incantesimi, gesti eccetera, Non hanno per effetto che provocare nei malati l'autosuggestione della guarigione. Ogni malattia non è semplice, ma duplice, a meno che non sia esclusivamente morale. Infatti, sopra ogni malattia fisica si innesta una malattia morale. Se diamo alla malattia fisica il coefficiente 1, la malattia morale potrà avere il coefficiente 1, 2, 10, 20, 50, 100 e più ancora. In molti casi la malattia morale può scomparire improvvisamente e, se il suo coefficiente è molto elevato, Di cento, per esempio, mentre è uno quello della malattia fisica, non resta che questa, vale a dire un centesimo del malanno totale. Contrariamente a quanto si pensa, le malattie fisiche sono, in genere, di gran lunga più facili da guarire di quelle morali. Buffon diceva: lo stile è l'uomo. Noi diremo: l'uomo è ciò che pensa. Il timore della caduta lo fa quasi sicuramente cadere come il pensiero del successo lo conduce alla vittoria. Gli ostacoli che incontra li supera sempre. La convinzione è necessaria tanto a chi dà quanto a chi riceve la suggestione. È questa convinzione, questa fede che permette di ottenere dei risultati là dove tutti gli altri mezzi sono inefficaci. La pazienza e la perseveranza sono delle forze che devono essere adoperate. Non bisogna mai perdere di vista il grande principio dell'autosuggestione. Ottimismo sempre e ad ogni costo, nonostante la smentita degli avvenimenti. Per avere o per ispirare una fiducia inalterabile bisogna poter agire con la sicurezza della sincerità perfetta e per possedere tale sicurezza e sincerità bisogna volere al di là del proprio interesse il bene altrui. Uno sguardo alle sedute del dottor Cowey. Sorprendente vedere degli individui che, arrivati avviliti, rattrappiti, ostili Soffrono molto, ritornano come tutti gli altri, diritti, allegri, talvolta radiosi, non soffrono più. Con un'affabilità sorridente e forte di cui sembra possedere il segreto, il dottor Cowe tiene, per così dire, il cuore dei suoi pazienti in mano. Si rivolge alle numerose persone che ricorrono a lui più o meno in questi termini. E, eh, allora, signora mia, cosa abbiamo? Lei cerca troppo i perché e i motivi. Cosa le importa della causa del suo dolore? Lei soffre e questo basta. Le insegnerò a fare scomparire il dolore. Lei, signore, saprà che la sua piaga varicosa va già meglio. Ebbene, è ottima cosa constatare che, dopo solo due volte che è venuto, il risultato sia stato così felice, me ne congratulo. Se continua a fare l'autosuggestione non tarderà a essere guarito. E lei, non ha ottenuto alcun miglioramento? Sa perché? Semplicemente perché manca di fiducia in sé. Quando io le dico che ciò va meglio, va meglio, non è vero. Perché? Perché lei crede in me. Creda, dunque, in se stesso e otterrà lo stesso risultato. La prego, non troppi particolari. Cercando i particolari, lei li crea e ci vorrebbe un lungo elenco per contenere tutte le cose di cui soffre. Insomma, è il morale che è malato in lei. Si convinca che lo spirito sta per guarire e guarirà. Lei ha delle crisi nervose ogni otto giorni. Va bene, a cominciare da oggi, lei farà quanto io le dirò e non ne avrà più. Lei soffre di stitichezza da molto tempo? Sono quaranta anni? Ho sentito tutto, lei potrà essere guarita domani a condizione di fare ciò che le dirò e nella maniera che le esporrò. Lei ha un glaucoma? Signora. Per questo io non posso promettere la guarigione in modo assoluto, perché non ne sono sicuro. Ma ciò non vuol dire che lei non possa guarire, come è guarita un'altra mia paziente. Ebbene, signorina, poiché lei non ha più le crisi nervose da quando è venuta qui, mentre prima le aveva ogni giorno, vuol dire che è guarita. Ritorni, tuttavia, perché io la mantenga sulla diritta via. La sua oppressione scomparirà assieme con le lesioni. Quando lei assimilerà bene, ciò avverrà, ma non bisogna mettere il carro innanzi ai buoi. Succede per l'oppressione come per le affezioni del cuore, in genere diminuisce rapidamente. La suggestione non le impedisce di seguire il suo regime particolare. In quanto alla macchia che lei ha sull'occhio e che diminuisce in modo quasi quotidiano, le assicuro che essa diminuirà sempre più. Ad un bambino, con tono deciso ed imperativo, chiudi gli occhi. Io non ti parlo di lesioni né di altro, tu non capiresti, la bua che hai nel petto se ne va, tu non hai più voglia di tossire. Spiegazione, è curioso constatare come tutti coloro che sono affetti da bronchite cronica vengono immediatamente sollevati e i loro sintomi morbosi spariscono rapidamente. I fanciulli, poi, sono soggetti molto facili e obbedienti. A una persona che si lamenta della stanchezza, sa. Ci sono dei giorni in cui anch'io mi stanco di ricevere, ma ricevo però lo stesso durante tutto il giorno. Non dite, io non posso impedirmelo, perché ci si può sempre superare. Spiegazione, l'idea di stanchezza provoca necessariamente la stanchezza, e l'idea di un dovere da compiere dà sempre la forza necessaria per compierlo, lo spirito può e deve rimanere padrone della materia. La causa che le impedisce di camminare, qualunque essa sia. Deve scomparire ogni giorno di più, lei conosce il proverbio, aiutati che il CELT aiuta. Resti in piedi due o tre volte al giorno, appoggiandosi a due persone e non dica a se stesso che i suoi reni sono troppo deboli, che lei non può, ma che può. Dopo aver detto, ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio, aggiungete, le persone che mi perseguitano non possono più perseguitarmi, esse non mi perseguiteranno più. Vi è bastato pensare che non avevate più il male e questo non esisteva più. Non pensate che esso possa ritornare, perché ritornerebbe. Tutto ciò che noi pensiamo, diventa vero per noi. Non bisogna, quindi, permettersi di pensare male. Pensate, il mio male se ne va, così come voi pensate che non potete aprire le mani. Più dite, io non voglio e più la cosa sussiste. Bisogna dire, ciò se ne va e pensarlo spiegazione questo è il punto essenziale del metodo perché agisca la suggestione bisogna eliminare completamente la volontà e rivolgersi solo all'immaginazione per evitare tra esse una lotta in cui la volontà resterebbe vinta guadagnare in forze con l'andare degli anni ciò sembra un paradosso ma è vero per il diabete adoperate anche i mezzi terapeutici io voglio sì farvi della suggestione ma non affermo di guarirvi Spiegazione. Ho visto spesso i diabetici guarire rapidamente e, cosa anche più straordinaria, l'albumina diminuire e scomparire dall'urina di certi malati. Volere e desiderare non è la stessa cosa. Dopo averli pregati di chiudere gli occhi, il dottor Cowe rivolge ai malati un breve discorso, in cui spiega cos'è l'autosuggestione. Poi si rivolge a ciascuno in particolare su singoli casi. Al primo, a lei che ha dei dolori, dirò che... A cominciare da oggi, la causa che li provoca si chiami essa artritismo o abbia altra natura, il suo incosciente farà il necessario perché sparisca poco a poco e, scomparendo la causa, i dolori si attenueranno progressivamente e, in poco tempo, essi non esisteranno più che allo stato di ricordo. Alla seconda persona, il suo stomaco funziona male, è più o meno dilatato. Ebbene, come le ho detto poco fa. Le funzioni dell'apparato digerente si esplicheranno sempre meglio e aggiungo che la dilatazione del suo stomaco scomparirà a poco a poco. Contemporaneamente la borsa formata dallo stomaco allungato diminuirà di volume. Gli alimenti non si fermeranno più in essa e, quindi, le fermentazioni scompariranno totalmente. Alla terza persona, per lei, signorina, dirò che, quali possano essere le lesioni che può avere al fegato? Il suo organismo fa il necessario perché tali lesioni scompaiano ogni giorno di più e, man mano che esse si cicatrizzano, i sintomi di cui lei soffre vanno diminuendo e scomparendo. Il suo fegato funziona, dunque, in modo sempre più normale, emette bilalcalina e non acida, nella quantità richiesta, di ottima qualità, che trova il suo sbocco naturale nell'intestino e concorre alla digestione intestinale. Alla quarta persona, Mio caro ragazzo, tu mi capisci, ogni volta che sentirai arrivare una crisi, tu sentirai la mia voce che, lesta come un lampo, ti dirà no, amico mio, tu non avrai la crisi ed essa scomparirà prima ancora di essere arrivata. Quando tutti sono stati passati in rassegna, il dottor Cowe dice ai presenti di aprire gli occhi e aggiunge, avete sentito i consigli che vi ho dato. Ebbene, per trasformarli in realtà? Ecco che cosa bisogna fare, durante tutta la vostra vita, ogni mattina prima di alzarvi e tutte le sere appena coricati chiudete gli occhi per raccogliere la vostra attenzione e ripetete venti volte di seguito con le labbra, ciò è indispensabile, e contando macchinalmente con una cordicella munita di venti nodi, la frase seguente, ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio. Non pensate a nulla di particolare, Poiché le parole da tutti i punti di vista si applicano ad ogni cosa, fate questa autosuggestione con fiducia, con fede, con la certezza di ottenere ciò che desiderate. Più la convinzione sarà profonda, maggiore e più rapido sarà il risultato che otterrete. Inoltre, quando, durante il giorno o la notte, vi sentirete una sofferenza fisica o morale, affermate a voi stessi che non concorrerete coscientemente che la farete scomparire quindi, isolatevi quanto più è possibile, chiudete gli occhi e, passandovi la mano sulla fronte, se si tratta di cosa morale, o sulla parte dolorante, se si tratta di cosa fisica, ripetete con la massima rapidità, con le labbra, queste parole, questo passa, questo passa, questo passa, per tutto il tempo necessario. Con un po' di abitudine il dolore morale o fisico scompare dopo 20 o 25 secondi ricominciate ogni volta che ce n'è bisogno. Come per l'autosuggestione precedente è necessario farsi questa seconda con fiducia, convinzione, fede e, soprattutto, senza sforzo. Appunti sul viaggio del dottor Cowe a Parigi scritti da Emile Leon nell'ottobre del 1919. D. Diamo uno sguardo alle risposte che il dottor Cowe ha dato ad alcune domande che gli furono rivolte in occasione del suo viaggio a Parigi del 1919. Domanda, perché io che adotto il suo metodo non ottengo nessun risultato? Risposta del dottor Cowe: perché, probabilmente, in fondo al suo essere c'è un dubbio incosciente, o perché lei fa degli sforzi. Si ricordi che lo sforzo è il prodotto della volontà? Se lei adopera la volontà rischia di impiegare anche l'immaginazione, ma in senso contrario, e ciò può portare proprio al contrario di ciò che cerca. D. Le esperienze preliminari sono veramente indispensabili? R, no, esse non sono indispensabili, ma di una grandissima utilità. Infatti, nonostante possano sembrare un po' infantili ad alcune persone, sono invece oltremodo serie. Esse provano tre cose: 1 che ogni idea che abbiamo nella mente diventa vera e ha tendenza a trasformarsi in atto, 2, che quando c'è conflitto tra immaginazione e volontà è sempre l'immaginazione che vince, 3, che ci è facile metterci nella mente, senza sforzo, l'idea che desideriamo avere, poiché abbiamo potuto, senza sforzo, pensare successivamente, io non posso, e quindi, io posso. Non ripetere in casa propria le esperienze preliminari. Quando si è soli, non ci si mette, spesso, nelle condizioni fisiche volute, si rischia di non riuscire e, in tal caso, la fiducia in se stessi subisce una scossa. D, quando si soffre si pensa al proprio male. R, non temete di pensare al vostro male, anzi, pensateci, ma per dirgli, io non ti temo. Se entrate in un luogo e un cane vi si precipita addosso abbaiando, fissatelo in viso, non vi morderà. Ma se lo temete, se gli voltate le spalle, presto addenterà le vostre gambe. D: Ma se si deve andar via? R: Uscite rinculando. D: Come si realizza ciò che si desidera? R: ripetendovi spesso ciò che desiderate. Ad esempio, la mia memoria migliore ed essa diventa migliore. Io divento assoluto padrone di me stesso e voi lo divenite. Ciò che voi ripetete con persistenza, rapidamente si verifica naturalmente nell'ambito delle cose ragionevoli. D, come agire per indurre degli esseri cari che soffrono a praticarsi una buona autosuggestione. R, non insistendo. Ricordare loro che io raccomando di farsi l'autosuggestione con la certezza di ottenere il risultato desiderato. D, come persuadersi e persuadere gli altri che la ripetizione delle parole, io dormirò, questo passa eccetera ha il potere di produrre un effetto così potente da poter riuscire sicuramente? R, la ripetizione delle stesse parole ci costringe a pensarle e, quando si pensano, esse diventano vere per noi e si trasformano in realtà. D, come conservare internamente il dominio di se stessi? R, per essere padroni di se stessi basta pensarlo e, per pensarlo, bisogna ripeterselo spesso, senza fare alcuno sforzo il dominio di se stessi si applica tanto al fisico quanto al morale. D. Perché questo malato, ora guarito, aveva incessantemente delle crisi terribili? R. Egli aspettava tali crisi, le temeva. Quindi le provocava. Se egli si fissa bene in mente che non avrà più tali crisi, non le avrà, se pensa che verranno, e se verranno. D. In cosa differisce il suo metodo dagli altri? R. Ciò che distingue il mio metodo è che io non attribuisco il potere di guidarci alla volontà, bensì all'immaginazione, questa è la base, la grande base. Arriva un uomo ricurvo, che si trascina penosamente, appoggiato su due bastoni, il suo viso è di una tristezza tetra. Si affolla la sala, entra il dottor Cowe. Lei ha un reumatismo da 32 anni e non può camminare. Non tema, esso non durerà più a lungo. E. Dopo le esperienze preliminari, chiuda gli occhi e ripeta con ardore, col massimo ardore, con le labbra le parole: questo passa, questo passa, questo passa. Contemporaneamente il dottor Cowe passa la sua mano sulle gambe del malato per 20 o 25 secondi. Ora lei non soffre più. Si alzi, cammini. Il malato cammina, più svelto, più svelto. Anzi, poiché cammina così bene, lei ora corra. Corra, corra corra, corra, corra. Il malato corre felice, quasi fesser ingiovanito, con grande stupore suo e dei presenti alla seduta che si svolse il 27 aprile 1920, nella clinica del dottor Berillon. Come si dovrebbero educare i fanciulli? Tutte le nostre parole e tutti i nostri atti non sono che il risultato di autosuggestioni causate, per la maggior parte, dalla suggestione dell'esempio e della parola. Che cosa dovrebbero dunque fare i genitori ed i maestri per evitare di provocare cattive suggestioni nei fanciulli e sostituirle con delle buone? Essere sempre sereni verso di essi, dello stesso umore e parlare loro con tono dolce e fermo allo stesso tempo. È così che si inducono i fanciulli all'obbedienza, senza provocare la tentazione di resistere. Ma, soprattutto, si eviti di trattarli con asprezza poiché si corre il rischio di determinare l'autosuggestione del timore, accompagnata da risentimento. Evitare anche, con cura, di parlare male di qualunque persona, risvegliare in essi il desiderio di conoscere le cose della natura, cercare di interessarli dando loro tutte le spiegazioni possibili, impiegando sempre un tono dolce e severo. Non dire mai ad un fanciullo, sei un pigro, un fannullone, un buono a nulla. Perché questo serve a far nascere o a coltivare quei difetti che gli si rimproverano. Se un fanciullo è pigro e fa male i suoi compiti, dirgli, qualche volta, anche se non è vero, oggi hai fatto meglio degli altri giorni, bravo ragazzo mio! Il giovane, lusingato da questa lode a cui non è abituato, lavorerà certamente con miglior voglia la prossima volta e, grazie agli incoraggiamenti dati con giudizio, arriverà a divenire realmente un buon lavoratore. Evitare assolutamente di parlare di malattie davanti ai fanciulli, perché ciò potrebbe facilitare l'insorgere in loro di qualcuna di esse. Insegnare loro, invece, che la salute è lo stato normale e naturale dell'uomo, e che la malattia è un'anomalia, una specie di decadimento, di regresso che si eviterà vivendo sobriamente e regolarmente. Cercare di non creare dei difetti in loro, insegnandogli a temere una cosa o l'altra, il freddo il caldo, la pioggia, il vento, eccetera. l'uomo è fatto per sopportare tutto ciò senza soffrirne e senza lamentarsi. Non impaurire i ragazzi con racconti di fantasmi, di orchi o di lupi mannari, poiché la paura contratta nell'infanzia può persistere anche nelle fasi successive della vita. Coloro che non allevano da sé i figli devono porre molta attenzione nella scelta delle persone alle quali li affidano. Non basta che queste persone amino i fanciulli. T, ma bisogna che abbiano le qualità che si desidera vengano in possesso dei fanciulli. Imprimere soprattutto nelle loro menti che il lavoro è indispensabile all'uomo, tanto per la sua salute fisica che morale, insegnargli ad essere sempre cortesi e gentili con tutti e, maggiormente, con coloro che la natura ha posto in una classe inferiore alla loro a rispettare la vecchiaia e a non prendersi gioco dei difetti fisici o morali che l'età avanzata porta sovente con sé. Insegnare loro ad amare il prossimo, senza distinzione di classe, ad essere sempre pronti a soccorrere chi ha bisogno e a non temere di spendere il proprio tempo e il proprio denaro per queste persone. Coltivare, infine, quel sacro principio di pensare più agli altri che a se stessi. Sviluppare nei fanciulli la fiducia in se stessi. Insegnare loro che, prima di fare una cosa, essa deve essere sottoposta al controllo della ragione, evitando di agire impulsivamente e, dopo averla ben ponderata, bisogna prendere una decisione sulla quale non si deve più ritornare, a meno che non sorga un fatto nuovo o che sia provato l'errore della premessa. Insegnare loro, soprattutto, che ognuno deve iniziare la vita con l'idea di riuscire, poiché sotto l'influenza di quest'idea, ben chiara e netta, egli riuscirà fatalmente. Non che egli debba aspettare tranquillamente gli eventi, ma, spinto da questa idea, egli farà tutto ciò che è necessario per riuscire, egli saprà approfittare delle occasioni o dell'unica occasione. E infine che i genitori e i maestri pratichino l'esempio. Un giovane è molto suggestionabile, tutto ciò che vede fare, egli lo fa, i genitori sono quindi strettamente tenuti a dare dei buoni esempi. Dal tempo in cui il giovane comincia a comprendere, bisogna fargli ripetere, per venti volte di seguito, mattina e sera, questa frase, ogni giorno, da tutti i punti di vista: Io vado di bene e meglio. Frase che determinerà una eccellente salute fisica e morale. Un efficace aiuto per fare scomparire i difetti del fanciullo e per fare sorgere in lui delle qualità opposte si avrà facendogli delle suggestioni nel modo seguente, ogni notte, quando dorme avvicinarsi cautamente al suo letto per non svegliarlo, fermarsi a circa un metro da lui e ripetere venti volte, sottovoce, mormorando le cose che si desiderano da lui. Sarebbe anche bene che ogni mattina i maestri facessero della suggestione ai loro allievi all'incirca così: cari ragazzi, desidero che siate cortesi e gentili con tutti, obbedienti e rispettosi con i genitori e i maestri, che amiate il lavoro qualunque esso sia. E siccome ora per voi il lavoro è lo studio, voi imparerete le vostre lezioni e farete diligentemente i vostri compiti, soprattutto quelli meno graditi. In questo modo, essendo intelligenti, poiché siete tutti intelligenti, voi comprenderete facilmente le cose che vi vengono insegnate e le ricorderete facilmente, poiché esse si immagazzineranno in uno scompartimento della vostra memoria, dove resteranno a vostra disposizione per quando ne avrete bisogno. E a casa, quando studierete da soli, dovrete mettere tutta la vostra attenzione esclusivamente nel lavoro che state compiendo, ed esso vi riuscirà nel miglior modo possibile con la minima fatica. Così farete contenti i vostri genitori e i vostri maestri. Questi sono semplici consigli che, se ben eseguiti, aiuteranno i fanciulli ad acquisire le migliori qualità fisiche e morali. Emile Couè. Come applicare l'autosuggestione cosciente. Ogni mattina, prima di alzarsi, e tutte le sere, prima di addormentarsi, chiudere gli occhi per meglio concentrare l'attenzione e ripetere venti volte di seguito, con le labbra, ciò è indispensabile, e contando macchinalmente con una cordicella con venti nodi, uso rosario, la seguente frase, ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio, senza pensare a nulla poiché le parole da tutti i punti di vista comprendono tutto. Fare questa autosuggestione con fiducia, con fede, con l'assoluta certezza che si otterrà quanto si desidera. Più la fede è profonda e più grandi e più rapidi saranno i risultati. Inoltre, ogni volta che durante la giornata o la notte si risenta un dolore fisico o morale, bisogna affermare immediatamente a se stessi che noi non vi contribuiremo coscientemente e che, anzi, Lo faremo scomparire. Quindi, isolarsi per quanto è possibile, chiudere gli occhi e, passando una mano sulla fronte, se si tratta di pena morale o sulla parte dolorosa, se si tratta di un dolore fisico, ripetere con estrema rapidità, con le labbra, le parole. Questo passa, questo passa, questo passa, questo passa, eccetera, finché non si risenta un certo benessere. Con un po' di abitudine, dopo 20-30 secondi. Il dolore, sia fisico che morale, sarà svanito. Se si ripresentasse, ripetere subito il tutto. Nel farle le autosuggestioni evitare con cura qualsiasi sforzo. O. Oh. Emile Coué come si spiega l'autosuggestione? L'interpretazione scientifica di George Slakowski. Ercheremo, mediante l'oscillazione cellulare, il pensiero-vibrazione e la risonanza di comprendere gli effetti indiscutibili dell'autosuggestione. Le percezioni dei nostri cinque sensi sono registrate nel cervello su miliardi di filamenti ultramicroscopici, di cui sono composte le cellule cervicali, queste miriadi di filamenti possono riprodurre tutte le vibrazioni che vi sono registrate. Queste vibrazioni formano, nel nostro cervello, come un'immensa discoteca e, Quando abbiamo bisogno di richiamarci un avvenimento o una sensazione qualsiasi, noi possiamo istantaneamente ritrovare questa sensazione o questo avvenimento registrati. Così, se noi rievochiamo un periodo felice della nostra vita, ci sembrerà di riviverlo, e, allo stesso modo, quando penseremo fortemente a una pietanza saporita, ne gusteremo in anticipo il sapore e ci verrà l'acquolina in bocca. Quando siamo ammalati l'oscillazione delle nostre cellule è in stato di squilibrio per molteplici cause, tipo la demineralizzazione, o per mancanza di certe sostanze necessarie all'oscillazione di queste cellule. Ebbene, in fisica noi sappiamo che quando sul nostro tavolo c'è un circuito elettrico, per quanto ben isolato, se a questo circuito corrisponde un'onda propria di vibrazione della lunghezza di 10 metri per esempio, e se provochiamo nelle sue vicinanze una radiazione che corrisponde egualmente a questa lunghezza d'onda di 10 metri con una scintilla o qualsiasi altro mezzo, questo circuito si mette a vibrare elettricamente in risonanza con l'onda della lunghezza di 10 metri. Vediamo cosa succede quando ci si sforza di autosuggestionarsi. Per esempio, voi richiamate nel vostro pensiero il ricordo dei momenti in cui eravate in ottima salute, ammettiamo al tempo della giovinezza. Questi momenti sono stati registrati nel vostro cervello e, concentrando il pensiero sull'idea di buona salute, voi inviate tale immenso complesso di vibrazioni, relativo a questo stato fisiologico, in tutto il vostro corpo. Così accordate le vostre cellule con la radiazione corrispondente allo stato di buona salute. C. A forza di ripetere questa azione, voi riuscirete a fare oscillare di nuovo tutte le cellule del vostro organismo, secondo la loro abituale frequenza. Durante questo intervallo di tempo, la materializzazione di tutti i minerali necessari avverrà in maniera naturale e le vostre cellule finiranno con l'acquistare una oscillazione normale, ne segue il ritorno allo stato di salute. Bisogna rievocare con insistenza i momenti in cui eravate in buona salute, analizzarli, godere di essi e, allora, ripetendo in modo continuato frasi tipo, io sto bene, io non soffro più, in pochissimo tempo riuscirete a guarirvi dalle malattie, anche da quelle più gravi. Ma questo metodo non riesce a tutti. Perché molte persone scettiche e dotate di spirito di contraddizione non hanno sufficiente buona volontà per poter far vibrare tutte le cellule del disco, dove sono stati registrati gli stati di buona salute. Ripetendo parecchie volte questo esercizio potete essere certi che vi ristabilirete assai rapidamente e che trionferete sui mali più gravi. Poiché, concentrando lo spirito su quel periodo della vostra giovinezza durante il quale vi sentivate bene. Voi regolate la lunghezza d'onda delle vostre cellule sul diapason della salute e, ciò facendo, imprimete una scossa oscillatoria a queste cellule, che così riprendono il loro stato di vibrazione normale. Durante dieci anni, in cui ho lavorato in quattro ospedali di Parigi, ho assai spesso assistito alle consultazioni. Il medico onesto e coscienzioso, e devo dire che la grande maggioranza dei medici sono ancora tali. U.S.A. nella pratica quotidiana uno apostrofo autosuggestione per risollevare il morale degli ammalati e, assai spesso, ottiene risultati eccellenti. Note sull'autore Emile Coué, farmacista francese, è noto in tutto il mondo come il padre o l'ispiratore di movimenti quali il pensiero positivo, la visualizzazione, il training autogeno, la sofrologia, l'analisi transazionale e la programmazione neurolinguistica, PNL. Bisedizioni ripropone una delle pietre miliari in fatto di guarigione attraverso la scienza della mente e dell'autosuggestione. Il metodo del dottore Emile intende insegnare a ciascun lettore la tecnica dell'autoguarigione, realizzata attraverso il dominio di sé, ossia la conoscenza ed il controllo delle due forze che agiscono sull'uomo, la volontà e l'immaginazione. Grazie al suo eclettico percorso di studi e di esperienze professionali, che si sviluppò a ridosso tra letteratura, scienza e medicina, il terapeuta francese comprese che l'immaginazione è la forza che agisce nell'individuo in modo incosciente, una forza che nello scontro con la volontà cosciente risulta sempre vincitrice. Questo libro è uno strumento utilissimo per migliorare la propria vita, per guarire dai propri malesseri, per imparare a non ammalarsi. Ma soprattutto risulta lettura preziosa per coloro che nella vita quotidiana sono impegnati nelle educazioni dei ragazzi, alla quale Cowe dedicò un'attenzione particolare.